Sziasztok, ez itt a ClickPlay 75. adásai, Neurotik vagyok, én is mellettem itt van. Michael, sziasztok. És beszélgetni fogunk a videójátékokról. Amúgy én azzal gondolkodtam, hogy az nem már furcsa, hogy én akár beköszönök, mindig integetek. De. <gül> én eddig sosem láttam. <gül> <gül> Senki nem látta. Úgyhogy nem szóltam én. rád, hogy fura. De nem tudom, olyan furán érzem magam, hogy a monitornak integetek. Mindegy. Ez hát már lehet, egy hogy egy új... jele. Ez egy új info volt nekem is teljesen. Ugye? ugye? Mert te nem szoktál integrálni így magadba? Nem. Hát majd mostantól akkor rá, rászoksz te ja, ja, ja, egyébként jó hangzik. Most elkezdtem én is. Így van. És nem is rossz. Tehát jó, ugye? Megnyugtatja az embert. Teljesen. Megedzésben tartja az egyik kezet, aztán a kezet váltasz, akkor mind a kettőt. Akkor pontosan. Tehát azért fontos a mozgás. Ja, Még számítógép előtt is. Így van. Bár én mostanában sokat mozgok a VR-ba, de ezt majd a végén... Éj, így van, így van. VR porlók meg érek majd később. Í ja, ja igen, mi a kezet váltok, tudod? <gül> mi ilyes az a rész a Family Guy-ból, amikor a csávó eltűnik, tudod, és így nem tudják, hogy hol van. Ja, mert akkor a pornó. Na, igen, szépen. az in internet pornó, és akkor megkezdik tőle, hogy hát te hol jártál és ilyen kigyúrt, kigyúrt félkézzel így állott, és csak megnéztem, mi van ezt az internet pornóval. <síthat> <síthat> Na de, hogy videójátékokról is beszélgessünk. rögtön az első témánk egy... Ez, Ez egy, egy jó, jó A monthly, monthly bundle. Így van. A múltkori után, ugye a múltkorit azt már kitárgyaltuk az MB és Pilar Sofitternet is, hogy amúgy egész jó vétel volt. Ja, és tök életlenül igen. Így van. Tehát egy 12 dollárért nagyjából 260 dollárnyi játék volt, valami ilyesmi volt a végösszeg, nem tudom pontosan. a játékokat kibeszéltük, abban a játékokat várjál. Beszélgettünk róluk szerintem. Ez benne volt még a múltkoriba? Szerintem igen. Lehet. Na mindegy. És akkor még. Csak azt hiszem említés szintjén beszéltünk az újról. Kilé... Akkor még úgy volt, hogy nem voltak benne az új, új címek. Tehát nem? Akkor még nem, nem voltak, voltak benne? Aha. Ennyire, ennyire, nem ennyire voltak rég benne. voltunk, mert ilyen szemetek vagyunk. Hát te nagyon jó felkészültek vagyunk amúgy. De az egyébként jó játék volt benne. Igen. Csak így Igen. említés Igen. szinten. Például az overcook doznak nekem már jó régóta így Igy van. Látom, ezért volt, csak, csak így rájöttem, hogy nincsenek offline barátaim. Úgyhogy nem így nem elég, nem elég, le... úgyhogy de most már megvan a játék, úgyhogy majd lesznek. Végre lesznek <gül> ne, jó címek ez voltak igen. benne, hogy, tehát eddig talán ez volt az egyik legjobb bundle, de az, hogy a legdrágább az biztos. És akkor ugye ez lement, ez volt az augusztus, és akkor jött az új, a Killing Floor 2-t adják, és mellette lesz még azt hiszem 5 vagy 6 játék, nem tudom valahol olvastam, hogy mennyit ígérnek még. És ugye ne neked már megvan a Killing Floor 2. Igen. Kérdezgettem is, hogy milyen, így mondtad, hogy hát is olyan, mint az egy, csak kicsit jobb, meg kicsit Jobban több, ki, meg, meg, meg vannak benne ládák, meg skinek, meg ilyen hülyeségek, meg minden. Úgyhogy ez engem már felkeltette, nekem a felkeltette ennyi az érdeklődést. Meg, meg jól néz ki, tehát néztem róla a Gameplay-t, és tényleg, hogy ezt már beszéltük is a műsor előtt, hogy ez a játék, ez csontra ugyanaz, mint az első, csak szebb, jobb a csonkolás, kicsit jobb a fejlődési rendszer, és ennyi. Ja, ja. Nagyon jól lehet benne trancs a pályát összevérezni, a havas pályát, például ott vicces. Az amúgy nagyon durva ez a, ez a vér, hogy ezt hogy oldották meg, mert konkrétan így ö, vannak a pályán ilyen gyűjthető nyakláncszerű valamik, amikért a csímenteket kapsz, és természetesen én ezt hajkurászom, és. Ahogy én még nem is, is, is tudtam, hogy vannak. De vannak, vannak. Majdnem tél mindegyik tél. eredeti pályán vannak, azt hiszem, meg van más is, mindegyik pályán, valamikor a strandlabdát kell lövöldözni, hmm. meg ilyenek nem érdekes, és ahogy futok körbe a pályán, ugye harcolunk, és. Eljutok egy olyan részre, ahol már voltam, de minden csurom vér. és így ez van, ez így És nem lakol be egy percre sem. Tehát, hogy pedig nekem már elég régi a, a gépem, meg a videokártyám is aránylag. Tehát egy, egy 750-es titánium van benne, és, és, és azt hiszem magas grafikai beállítások mellett jó ilyen, izé, ilyen éjsimítást mindig kikapcsolok, meg a blört, meg az ilyen maraságokat. De abszolút nem akad be, és még akkor sem akad, és amikor jó, lerakja a zombikat. Is. Pedig a, az első rész, az emlékszem, akárhogy állítottam, amint lepakolta a zombikat, ott mindig megakadt a játék, és utána ilyen FPS-lag volt egy-két másodpercig. jobban van optimalizálva, mint az egy... Sokkal, sokkal. Tehát szebb is, és jobban is fut. Úgyhogy... És azért is bátorkodtam megvenni, egy, mert érdekelt a játék, tehát ezt mindenképpen be akartam húzni, meg nincsenek hozzá DLC-k, és ami még... Azt keltette fel leginkább az érdeklődésemet, hogy az előző... Bandülnél adtak két játékot, amik egyenként olyan 40-50 eurók voltak. Itt adtak egy játékot, ami 30 dollár, és mellé még annak más. Tehát én, én, én szerintem, még legalábbis ebben bízom, hogy... Minimum 100 dollár lesz az összérték. Az így biztos. van, hogy szerintem nem a killing Floor 2 lesz ebbe a legdrágább. Hanem, Ezt hogy nem lehet, ]hetjük. hogy még lesz benn valami egy, egy, egy nagyon komolyabb, nagyobb durranás. Bár általában húzó címeket teszik mindig így ki. Hát nem mindig, szerintem. Tehát például volt olyan, amikor én, én meglepődtem. Például a jó Dark Souls 2, ott most pont a Julius itt nézem, ott például az egy húzó cím, ha úgy veszed, de ott yeah. volt benne a Sherlock holmes a legújabb része, ami akkor még 40 vagy 50 euró volt. Dehát, tehát vannak ilyenek, hogy nem, nem mindig az a... Vagy például a Dirt rally és ott, és ott, ott volt mellett az Inside, ami jó, egy olcsóbb játék, de, de azért mégiscsak az is egy nagyobb név. Vagy a, vagy a Witness mellett a Layers of Fear, vagy a Black Mesa, tehát azért, azért voltak yeah. ilyenek, hogy szerintem le, le, lehet, hogy még lesz ennél drágább, én azt mondom. Vagy, vagy hogyha kapok 5 darab 30 dolláros játékot, én akkor se fogok szomorkodni. Igen, yeah, az már egy korrekt deal. Így úgyhogy szerintem ez, aki szereti <coughs> az ilyen franchise meg tetszett mondjuk a Killing Floor első része, vagy, vagy pont hogy nem tetszett, annak is ajánlom, mert... Én én... <haha> annak miért? Mert, mert én mindig éreztem, hogy a Killing Floor első része az ilyen fapados valami, ami olyan, olyan nagyon lassú, meg olyan rozoga, meg olyan éppen, hogy csak el... Jó, el azért játékmenetben a... nem sokat változott a kettő az egyhez képest. Nem, de, de leűsz vele játszani az egy után, mert letöltöttem pont az egyet, hogy abból is szedegesek a chimpmentetnek, hogy legyen összehasonlítási alapom, és ég is föld. Tehát ugyanazt csinálod, de olyan, mintha teljesen más... Dimenzióban. Tehát ezt, ezt így elmondva, így nem is lehet érzékelni, még talán videók alapján sem igazán. Mm -hmm. De hogyha benne vagy, annyi, annyival fluidabb a játékmenet, hogy, hogy, hogy oda ez a monitor elé. Nagyon Ézlem. jó ki van talán. mi az első résznek a motorja. És az, hogy nem szervereket kell keresgélni, hanem van normális matchmaking, ami ráadásul jól működik, nem laggol, gyorsan összedob akár kivel, akár milyen pályára, tehát ez, ez, ez nagyon jól működik az egész. Bár van kereső is, tehát tudsz kutakodni. Uh -huh. De, de ez, a, ez a matchmaking, ez, ez nagyon összevarakva. Meg az egész menürendszer, a perkek az, hogy 25. szintig fejlődhet, nem pedig 6 vagy 7-szint az hiszem az ott az elsőbe, és 5 szintenként kiválaszthatsz egy perket, hogy melyiket akarod aktiválni, amiben jobb lesz. Ez de akár Adhatott, tehát lehet ilyen buildeket csinálni, nagyon jó ki van találva. Most megnéztem, mind a kettő Unreal Engine alapú, és az első rész az Unreal Engine 2.5, egy ilyen módosított verziója, meg nem itt azt írják. A kettő az meg valamiért Unreal Engine 3, pedig már Unreal Engine 4 is van, én úgy tudom. Igen, de hát ezt még régen kezdték ez emlékszem, még Early access Excessben volt meg, már nem tudom, amióta megjelent ez a játék. Há hát jó, de most egy ilyen a szerintem a három meg a négy, az már lehet, hogy annyira közel van egymáshoz, hogy egy ilyen hétvége alatt összedobják, hogy akkor a három. Hát nem tudom. Lehet úgy voltak vele, hogy, hogy bár nem tudom, hogy gépigényben mekkora különbség van, de lehet úgy voltak vele, hogy a három az több emberhez eljuthat. Lehet. Nem, de szerintem nagyon jó. Jó néz ki. Azt Igen. Biztos. És van, van benne olyan, hogy a szörnyekkel is lehet, bár azt mégis nem próbáltam ki van benne ilyen, ilyen pvp-mód, állítólag az is jó pofa, meg folyamatosan frissítik, és ráadásul ingyenesen frissítik. Tehát jó, de tele van mikrotranszakcióval. A, de milyen mikrotranszakció? Tehát, hogy vannak USB ládák. ládák, amiket nyithatsz, és vannak benne skinek, de ennyi az egész. Tehát, hogy ja. ha, ha ez az ára annak, hogy ingyen jön az összes pálya, meg az összes karakter, az akkor lesz a romén ja. Hát már az első részne is tele voltak ilyen DLC-kkel, tehát irogyási igen. volt benne. Hát inkább ez legyen, mint hogy DLC-ket adjanak ki, mert az engem sokkal jobban ideges. Hát jó, azok a DLC-k solyanak voltak, mint a mikrotonazakciók kb. Hát igen. A skineket kaptál benne jó pénzért. Ja, általában, bár mondjuk volt olyan pálya is, amit például így kaptál meg. Bár azt hiszem el tudod indítani, hogyha egy haverodnak meg volt, de ebben nem vagyok teljesen biztos. De itt no, is tudom, már van két nem meg három ládám. Sőt, néztem a drop-rétet, az úgy van megcsinálva, hogy 24 óránként kaphatsz egy skint, és 8 óránként meg ládát. Szóval úgy dobálja, hogy mintha muszáj lenne. És oh, ez de érdekes, nem, nem is emlékszem, hogy itt kulcsan nyitható ládák vannak, nem? Ilyen USB kulcs, igen, mert ilyen USB bemenet a, a láda... És azokat a ládanak, csak venni helyes. tudod. Igen, igen, azokat csak venni tudod. Hát vagy piacon is tudsz venni, azt hiszem. Hát igen. Tehát végülis ugyanúgy működik, mint a Chego-ban. Ja, Csont a az, egész. az egész. Szerintem, szerintem ez, ez mondom, még ez egy kisebb ez egy nice. kisebb yeah. Na hát jó. Jobb mint, jobb, mint a szétszernék a ez is. Igen, igen. Az, az mindig rossz egy játéknál, szerintem. Tehát... Azt az sohasem szerettem, hogyha így, mint például a, a kodokban vagy az ilyenekben, hogy adják ki a pályákat, és akkor például azokon a pályákon te az, a éve nem fogsz menni, hogyha nem költesz plusz pénzt, ez szerintem róttilegesítő. De ha költesz plusz pénzt, akkor is. lehet, hogy nem fogsz menni rajta. Igen. Mesenki, ha kevesen nem, vették igen. meg, akkor nyilván pénz kidomás. Így van. Ja, jó, van, hogy enny ennyit a Killing Flor. 2-ről szerintem tök jó játék, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mik lesznek majd a töb többi cím, csomagban. Hát még, még egy pár nap is kiderül. Lehet, ha már lövöldözős cucc, akkor lehet, megcserélem itt a témákat, és előrébb veszem a, a lowbreakers-t, amiben szintén nincsenek megvehető dlc pályákkal, viszont mikrotranszakció azt hiszem az van. Viszont hát, itt is cuccok vannak. Aha, és itt is, de itt úgy kapod a cuccokat egyébként, hogy közben játszol, és akkor szintlépéseknél is tehát összet lehet szedni bármilyen skint, hasonlóan az Overwatch-nak a rendszeréhez. Itt is valami hasonló van. Vagy mint az Isibe is, például ez van az új kék Champions-ba. Ott is ez van, hogy szintenként kapsz egy ládát és a másik is. De mondjuk ott van olyan láda, amit csak ölni lehet. Korban nyilván nagyobb esélye van. Lehet jó, lesz Olyan majd később. Na viszont, amiért most a vistára került az a játékocska, ez a Low Breakers, ez az, az, hogy hát megjelent, nem is olyan rég. Ami neked, amúgy tetszik. Nekem úgy tetszik a játék, 30 euró az ára az alapára, ami nem is olyan nagyon magas. Be is szóltak ugye még gondol a Gamescom-on, vagy a, nem, az e 3 on volt igen, amikor bejelentették a játék árát. Hogy ugye az Overwatch az 60 euróval indított, kb. Bár az lehet, hogy az a drágebb verzió volt, és igazából itt is van egy drágebb verzió, meg 40, tehát azért itt is meg, megvan azért a kontraszt. 40 volt az Overwatch, azt hiszem az alap. Az alap az alap volt az 40, van. és az akkor szerint, drágább azt szerint, volt a 60. És, és az volt a 60, igen. Meg a 80, meg még lehetett még drágábbat is Hát hiszem. igen, igen. Itt is van szerintem gyűjtői kiadás. Na viszont amiért ide felkerült a listára, most már el is mondom, hogy hát nem olyan sok játékossal indított, amit ugye azért már megjósoltunk a korábbi podcastekbe, hogy, hogy nagyon klassz játék, de hogy nem lesz olyan népszerű, az hódziher. Igen. Viszont a visszajelzések azok meg több pozitívak a Steam, Steam visszajelzések is. Nyilatkozott a Glyphibi ez, ez, ez, ez alapján, hogy így azért. Jó volt a fogadtatás, hát nincsenek sokan, de majd biztos lesznek, hogy nem tudom. Én nézegettem videókat, hogy milyen fejlesztői naplókat is nyomnak ki YouTube-ra, tehát azért, hogy foglalkoznak Jaj, a, a community-vel. Hát meg, hogy milyen problémák vannak a játékkal, mert azért nem indult ötszönémentesen. A PC-s verzió az egész, egész korrektű fut, meg az egész jó lett, viszont megjelent a játék PlayStation 4-re, és ott azért vannak problémák. Tehát ott olyan problémák vannak, például ha valaki kilép a játékból, vagy új játékos lép be a játék közbe, mert úgy ilyet is lehet, akkor így beakad a játék, de úgy rendesen. Tehát írjeszhetően mindenkinek. Jó, egy patch ezt, ezt meg lehet oldani, tehát ez nem olyan, hogy... De de ez lehet, lehet, én a ez beta ezt tapasztaltam, hogy úgy csinálták meg a karakterek betöltését, hogy amikor belépsz egy játékba, tölt egy csomót, és még utána, mintha utána kezdenél tölteni a karaktermodellt. És így rendesen, tehát látod, hogy várni kell, amíg ott neked betölti, és csak akkor csatlakozhatsz be a harcba, holott már a háttérben megy az egész. Tudom, ez egy Kicsit ez a betöltési rendszer, ilyen bénállat megoldva ebben a játékban szerintem. Hm. Ezt megoldották volna jobban is. Nem tudom, nekem ez az egész játék fura. Tehát, hogy mondom, nekem egy nagy kacsvasz ilyen össze-vissza, hogy ugra minden fele, is. És, és, és ok és hogy most például beszóltak, hogy 30 euró, meg nem pedig 60, meg 50 meg ilyenek, de ezt, ezt pont akkor szólták be, amikor készül az Andrew, tök ingyen, készül Aha. a Quake Champions, tök ingyen, akkor a Battleborn ingyenes, tehát bár jó, az nem pont ilyen, de majd nem, akkor ott a Paladins, tök ingyen. Tehát, hogy ezt nem feltétlenül ilyenkor kellett volna beszólni, hanem akkor, amikor még megjelent az Overwatch igen, igen Bár akkor meg, akkor neki meg eset, egyébként meg most meg meg neki akartak beszólni igen. és egyébként az Overwatch tehát a Blizzard is egy nagy franc mert pont aznapra amikor elindult a Lowbreakers tehát amikor megjelent akkor kezdték el a nyári eventet most csinálni hogy kicsit kifogjanak a, a lowbreakersnek a, a vitorlájából egy kis szelet legalábbis nagyon fura hogy pont, pont ez az időpont lett nekik belőve. Én egyre kevésbé, Biztos szeretem, életlen. egyre kevésbé szeretem a Blizzardot. Nem Igen. tudom. Uh -huh. Mondjuk nagyon játékok sincs, amivel játszanék, úgyhogy... Ja, hát ők ritkán jönnek ki játékkal. De akkor viszont elég jót szoktak alkotni, és mindig soka rajongója. Így van. Ugye az Overwatch és az első FPS játékok lett, aztán mégis egy csomóan megvették, akik amúgy meg FPS-sel nem is nagyon játszanak. Így van, hát mert -mer -mer márka. Ez hát, nem is lett egy rossz játék, most játszottam ezzel az event, event kapcsán, és, és egész jó lett most. Arról is volt hír, hogy az overwatch hogy jön be a, a Deathmatch, Death mert hogy ja, korábban, igen, igen, igen. korábban már mondták pára, hogy hát jó lenne, és akkor ugye nyilatkozták a fejlesztők, hogy ők nem ebbe az irányba akarják elvinni, hanem inkább ilyen objektív orientált cuccokat akarnak csinálni. Viszont utána bejött a játékba az Arcade mód, ahol ilyen elborult mindenféle maraságokat lehet csinálni, és oda besúvasztották ezt a Deathmatch módot is. de oda szerintem már bőven elfér. Igaz jó, hogy oda berakták, mert oda oda fakolnak be, amit ha. akarnak. Meg, meg ez jó az a Deathmatch, ugye általában, ha egy játékban van Deathmatch, akkor az elszívja a játékosokat. De itt így berakták, így az Arcade módban egy ilyen elfekvő játékmódba, ami szerintem teljesen jó. Mert az Overwatch az továbbra is az objektív orientált cucc, hogy akkor foglald el, hogy kísérd a vizet, Tehát, mint a Team Fortress 2, ott sem nagyon van deathmatch mód külön. Igen, hát, hát, vagy vannak olyan. Az, az a ami, ami uh -huh. működik. Tehát ott sem, ott sem az a lényeg. A Robrikers is egyébként hasonló, tehát ez is objektívre megy rá, és egyébként egész, egész, egész ötletesek vannak benne. Hát nem tudom, mi lesz vele most a, a Steam Chat alapján. 3000 az a, ami a megjelenés óta a legtöbb player volt egyszerre, és ez mostanra így visszaesett ilyen hát 1300-1400 körülre. Mondjuk még a, azzal még úgy lehet találni ezzel felet. Úgyhogy... Hát lehet, persze. Ez, még, az még azért ha, ez egy stabil játékos bázis, bár Hogy ez a... egy csökkenő tendenciát mutat. Hogyha tolják ki a kontentet folyamatosan, akkor akkor mondjuk ez, ez lehet, egy, tartan, egy átlagot igen. tudni hozni, hozni fognak, és akkor lehet, hogy szépen lassú, hogy tényleg ők is kitalálnak ilyen eventeket, meg ilyen marraságokat, uh -huh. akkor simán lehet, hogy, hogy, hogy beindulnak. Hát most, remélem hogy be van kicsit. nekik tárazva valami. Meg mondjuk egy akció. Ott azért az Overwatch-nál is volt, volt akció, és az is sokat számított. Itt is kaptak egy pár játékost. Ja, meg ha már akció, akkor most a forerunner van. Ilyen ingyen hétvége. Ja, az a játék még megy. Hát megy, gondolkoztam rajta, hogy föl nézni, de most legalább hátha vannak játékosok, mert ingyen biztos feltették egy csomó, meg fél áron tudja, meg is veszik majd. Ja, miért tényleg láttam, a igen. Gladiátor, meg ilyen marasságok mindenféle új szezon? Ja, ja, ja. Meg egy csomó update is lett benne, hogy ezt múltkor meséltem, hogy itt is azért terveznek a dolgokat, amivel próbálják visszahozni a játékosokat. Hát majd meglátjuk, hogy sikerül nekik. Hát ők jó szervereket csinálhatnának például az Nem ártanak. Nem ártanak, igen. Én nem úgy rukkolok a Foreller-nek, mert nem egy nem úgy rossz játék. Csak szerintem nagyon rosszul ölték bot is az árazást. Ja, és jön a ranked mód is, ahol már nem lehet lelökni a másikat a jukakban, mert be lesznek fedve, és ott tényleg csak az ez van, hogy... Fasság. Ez egy Nem, szerintem nem. <gül> hát, nem tudom. Még ez a lökdösés olyan, hogy oké, okay, hogy, hogy viszonylag gyorsan eldönti a harcot az, hogyha megfogod a másikat, és bevágod a szakadékba. Igen. De hát, érted, hogy van az a mondás, hogy Könnyű katát vinni. vinni? Úgyhogy így van, nem? Ez szerintem más lyukra utal, de... <gül> jó van, de a lényeg az, hogy... Nagyjából hogy, az, igen. <gül> ha valaki odaáll, hát ne csodálkozzon rajta, hogy lelökik. Hát én, én ezt máshogy ismertem, ezt a mondást, de jó, mindegy. <gül> És tényleg amúgy a gladiátor az például nem hord majd, majd felsőt, mert akkor kevesebb az inventuálisztat. A leves. Szóval. Hát meg a légelelelás, igen. igen, miközben zuhal lefele a, a pitbe. <gül> Hamarabb leér. nincs sajta egy kulcsi. Nyilvánvalóan, ezt mindenki tudja. Egy, majd, majd egy ez tehát felvesz. Jó jaj, jaj, Lehet. Meg neki ilyen kis pajzsa van, vagy az nem a gladiátor? Néztem róla az e, Facebookon ilyen képet. Én a gladiátor csak a, a Rise Son of Rome ból ismerem, meg a gladiátor filmből, és ott ilyen pajzsa. Ja nem, ilyen a az második a gladiátor. Jobb, igazából tök mindegy, hogy mekkora a pajzsa. <gül> Jött egy update, most igyen hétvége van, fél áron van. Aztán meglátjuk, hogy veszik -e az emberek. Hát Ubisoft játék, meglátjuk. Sokat mondjuk, hogy meglátjuk. Igen. Más, ezt a részt most kivágnám, ha én vágnék, de nem szoktam. De nem vágunk, úgyhogy úgy, nem vágunk, úgyhogy itt nagyon, <gül> nagyon szimpla átkötés egy tök másik játékra, aminek semmi köze nincs az előzőekhez. Még közzel... Hát, ez ennek is nagy volt a hápja, és aztán nem az lett, amire mindenki számított. Már mindenki? Hát a, most a Valvra megyünk tovább, nem? Igen, a Valvra. Hogy a Valv bejelentette, hogy egy új játékot ad ki, még hozzá. Toppergés? Egy... Mi lehet az? ha <há -há> Egy Dota, vil... Dota 2 világában játszódó kártyajáték. Ez mekkora fasság. <há -há> de egyébként annyira vicces, tehát most már ez a kártyajáték dolog kezd lecsengeni. Szerintem. Tehát most már úgy... Aki most kártyajátékot hoz még ki, az, az nagyon biztos lehet a dolgában. A Valve az nagyon nem szokott hülyeségeket csinálni, de most azért én purán nézek rájuk, hogy emberek ezt -e miért... Szerintem ők úgy vannak vele, hogy magasson leszarják. Tehát, hogy ők nekik akkor is van rengeteg pénzük mindenből, hogyha bukik, akkor is van rengeteg pénzük, hogyha nem bukik. És uh, amúgy szerintem is ezzel rohadtul elkéstek, tehát ezt nagyjából egy évvel mm. ezelőtt kellett volna kidobni, amikor még mondjuk még csak a HS volt, és nem volt, nem tudom, És mm. Artifact, Artifact lesz a címe. Igen. És amúgy szerintem pont az a hátránya ennek az egésznek, hogy itt... Jó, én nem vagyok dotás, úgyhogy nekem mondhatjátok, de szerintem a Dota 2-ben nincs annyi ilyen emlékezetes karakter, mint mondjuk egy World of Warcraft-ban. Ja, ja, úgyhogy nem is vovoztam annyit. Tehát egy, én nem vovoztam sokat, és mégis nekem az sokkal közelebb áll hozzá, mint a, mint a, mint a, mint a ez az egész dotás körítés. Tehát ennyire erővel a Igen. Rollból De is mondjuk elég sok. Te... Lehetne egyébként simán. Nem, nem is biztos, hogy nem lesz. Főleg ezek után, ha már a és egyébként a Dota 2-nek elég sok rajongója van, tehát az mondjuk nem egy hülyeség, hogy lesz, aki kipróbálja, tehát aki szerintem szeret játszani a Dota vel meg a kártyajátékok se állnak tőle jön távol, az biztos ki fogja próbálni. Hát hogy én is megnézem. Igen. Annak meg ellenére, mondjuk, hogy a Hearthstone az éppen elég időmet égeti el. Igen, és mondjuk még azért ne törjünk felette pálcát, tehát még azt sem tudjuk, hogy milyen lesz. Tehát, hogy igen. ez a Hearthstone-os dolog, vagy valami komolyabb ilyen Magic the Gathering-es, vagy tényleg, hogy hogyan lesznek a hősök kiválasztva, milyen lesz a kártya. Lehet, hogy mondjuk én szerintem például az tök jó lenne, hogyha ezt a keresztpromóciót, amit szoktak csinálni, hogy az, benne, az benne lenne, tehát ilyen TF2-es valami hülyességeket kitalálni, az, azok mindig jól működnek. Kapsz kint majd a TF2-t, meg a igen, is. Igen. Vagy mondjuk lehetne akár, hogy nem csak a dota es karakterek lennének, hanem mondjuk egy-két ilyen kikacsintás is lenne. Tehát mondjuk nem tudom, Gordon Freeman Beifató extra vagy valami is. <tos> jó, az mondjuk, ez Nem, nem biztos, hogy beleférne, bár nem tudom, hogy a DOTA-kettőben milyen karakterek vannak, az is nagyjából. Vagy a, a az nagyon kacsingat a VR felé, hogy megcsinálják hogy ez az egész így vr ba is tökéletesen működik. Azt hiszem, az a minimum. Főleg a, azok, az nem tehát, egy, nem egy a, nagy a, tömegeket húz be. azok, hogy a Dota 2 ezt így megcsinálták, szerintem ez a minimum, hogy ez VR-ban is játszható lesz. És mondjuk ott ülsz az asztalnál, és látod az asztalt, és úgy ja, pangolod ki a hát, igen, 3D-be. Itt egy, egy saktábla. Azt, hogy el tudnám képzelni. Simán. Ja, mondjuk ott, ott a Dota is, ami van, ilyen, ilyen VR-os, tudsz, nem egy nagy eresztés. Hát ha egy olyan akármiben bele tudsz tenni, tehát ilyen ez a mozi-szerű valami. Igen, de hogy csak annyi vissajátszásokat tudsz nézni, meg térképeket, meg közben melletted ott sorakoznak így fölállva a hősök, és akkor látod az inventóriukat, meg hogy mennyi HP van. Jó, de ez mégis valamivel több extra, mint tehát sok játékban még VR támogatás sincsen. Jaj, jaj. De és ha már a Dota beszélgettünk, szerintem a kártyajátékot kiveszéltük, hogy sok mindent Igen. nem tudunk róla. És így elővettem ezt a témát is, mert én még csinálok. Ugye a Dota ugye most zajlik az International, már meg is van a győztes, nem mondom, nem spoilerezem már, hogy ki volt. Hát valakit még így megnézi, mint a foci meccseket. Én például nem Viszont, tudom, ki volt az is, nem nézem Amit, meg. hát a team, mindegy. Ja. <gül> Na, és ami, amit jött bejelentés az International kapcsán, hogy két új hős érkezik az adatába. Tehát nem is egy, hanem rögtön kettő. A nevüket pontosan nem tudom. Most nem tudom, hogy a, a cikkből olvastam, hogy ezek csak találgatások elvileg, hogy hogy ezeket hívni, vagy ugye ez már hogy ez már így, így, így nem tudom, külön de az lényeg, hogy lesz egy ilyen kicsit csizmáskan szerű ilyen kardozós valami. Hát nem mondom, hogy macska, mert ez gurul, meg mindent csinál. De a macska is, is az ilyen gurulni. Hát de ilyen, izé, ilyen, ilyen fura. Ez ilyen kardozó tatu, vagy nem lehet ilyen állat. Meg valami erdei tündére a másik amiről nem sok mindent tudunk, hogy mit csinál, Csak hogy itt tündérkedik. Úgyhogy hát, kettel jönnek majd. Szerinted meddig lehet még tolni ezt a Dota új karaktert? Tehát hogy nem lesz egy idő után már túl sok a választási lehetőséget? Hát, ha ilyen lassan jönnek, akkor nem. <gül> Ugye az előző az decemberben volt a Monkey King. Hát az nem mostanában volt. Úgyhogy elég, elég lassan jönnek. hogy nehéz is beletenni új karaktert, úgyhogy balanszos is maradjon. Általában is szoktak cseszni az elején mindig valami OP szar lesz belőle, amit aztán majd ki kell pecselni. Ezt nem is értem, mert hát orba orbaszájba, nem? Tehát, hogy akkor ez, ez, ez ott nem bukik ki? Hát bétát úgy látszik szerintem nem játszik akkor a tömeg, mint amit az igazi játékot. Hát a, a Hearthstone-nál is mi mik szoktak már lenni. Tehát néha Blizzard nem is gondolta, hogy milyen kombókat majd ja, igen, a nép igen, fog igen. játszani folyamatosan. Aztán, aztán elmegy az játék, ami elég durva irányba. Hát itt is valami mikor hát el dolgozhatna már nem. valami olyan játékon is, amire azt mondják az emberek, hogy na végre valami. Szerintem valami a Easy az készült titokban. A leforddett három. Arról voltak valami hírek, igen. De hát arról is már mióta nem hallottunk semmit. És lehet, hogy az lesz a, az új Source motornak a, a tényleg olyan bemutató dolga, nem az, mint a dotában, meg a cségóba, hogy új menü meg ilyen hülyeségek, Aha. hanem ami tényleg, ami már eleve arra készül, és megmutatja, hogy mit tud az engine. Hm. Legalábbis én, én, én, ezt, én ezt így, így érzem. Hát Half-Life 3 az biztos nem lesz. TF 3 sem, szerintem. A lefordert 3 simán beleférhet mindenféle skinekkel, ekkel hát ott nem is ott nem. a 3. Egyműkabb abban biztos, hogy ez belefér. Hát azért csak egy számolni ez a, három még ez a retardáció. Mostanában ez a coop dolog annyira nem dívik már. Ugye no, volt hát. az a Hans valami, ami... ami... Hát miért például a Killing Floor 2, azt tudom az pörög a... rendesen. Végül is az a zombikat az írtani fólyoszín. mindenki szereti serpenyővel. Főleg most, hogy a playerunknown nonba is van már mindenféle hülyesség serpenyő. Ja, meg is majd a zombik. Igen. A zombiból sose elég. Így van. Nem meg a lefforded az tényleg az, az jó ha beugrasz, és akkor mész egyet. Meg, ja, a, volt rossz. meg a kódba is szeretik az ilyen dolgot. Például ilyen építgetős, barikádos dolgot simán be lehet tenni a left is. is. Ja, ja tényleg, ez nem lenne rossz. Meg most van ez az új, ez a Fortnite, azt is például elég jól nyomják. Jós, én hát hát a vesz, játéknak nem a legyen. népszerűségét annyira nem értem. Miért? Ez mi egy mi? Minecraft szebb grafikával? Hát nem, azért Minecraft-től elég távol áll. Inkább ez az Ork Masdai kis gyűjtögetéssel. Hát akkor Minecraft és Ork mert mert éjszaka jönnek a szörnyek, és, és védekezni kell, megépít benne. Ha hát, hát, tényleg free, to... hát free to Play lesz, akkor ezt hát kipróbálom. Hogy én arra pénzt nem fogok áldozni, az biztos. Hát, amíg az Epic Launcherbe van, én azt le se töltöm, úgyhogy... Egy, hát akkor neked az teljesen ki fog maradni. Így van. Persze, ezt ki tudja, mert majd, majdnem mindegyik Epic Game jön -e Steam-re. Szépen lassan. Ja. És a No Man's Sky-t ezt mikor fogod megvenni? Hát nem most, hanem még egy akcióval arrébb szerintem. De ja, meg akarom tudom. venni. Mi? Most De miért? miért? De, ez De ez egy... miért akarod megvenni? Akasz beszélni róla? A No Man's Sky az egy 60 eurós szarkupac. De hogyha ezt a szarkupacot nem 60 euróért veszed meg, hanem 5 ér, akkor már nem is annyira bűzlik. Sokkal finomabb. Azt nem mondom, hogy megenném, de már nem annyira bűzlik. Ne amúgy ez a játék nem annyira szar. De én azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezen dobni, és kicsit előrehozva a VR-os témát, csak így betekintérek, hogyha beletennének a vr támogatást akkor talán még értelme is lenne. Hát, tudnál nézelődni a bolygókon, tudod? Ettől a színkavalkádól szerintem elhánynád magad Nem biztos az. Meg egyébként ez a, null, a nulla harc, meg a ez így, ilyen, tehát ilyen lebegő drónokat kell lelövögetni kb. ennyi a harc játékokat. Ez is szerint. teljesen passzol a, igen. az árkádos VR játékokhoz, mert a VR játékok fele, ami ilyen az ilyen, hogy bejön valami, aztán lelövöd. Ja, mondjuk itt, a, itt végül is a felfedezésen van a hangsúly, és az meg a igen, VR játékoknak nagyjából 80%-a. Meg ott vannak az űrhajóval, hogy beszállsz, és elkezdesz röpködni, az is teljesen passzol a VR játékokból. Igen. Tehát Hát azért mondom, hogy ha tennének bele VR támogatást, akkor azt mondom, na akkor én is ránéznék a játékra, hogy mi a helyzet vele, mert akkor volna értelme. Nem, szerintem most már annyi mindent beletettek, már van autód, meg bázisod, sőt, most már más játékosokkal is találkozhatsz, nem, nem, nem pont úgy, ahogy mindenki gondolná. Hát azon akkor átröhögte, amikor megláttam, hogy ezt hogy oldották meg. De mondjuk legalább ott van. De nem már. Tehát mondjuk így... szerintem ez azért van, mert, mert ez, ez egy alapvetően single élmény, és így ott, ott vannak a mások is, de csak annyi, hogy, hogy látod őket, de nem tudsz kárteni az ő játékában, illetve ő sem tud beleszólni a tiédbe. Szerintem ez egy tökéletes. Jó, jobb. de szerintem ez akkor a hülyeség, hogy így csináltak. Akkor minek? Hát de azért, mert ez mindenki ezért. Beszéljük, hogy ez hogy néz ki, lebegő fénygömbök a más hát, játékosok. Hát, hogy hogy olyan viz, mint hogyha ilyen viszpek lennének. Aha, és így a ők bolyadó. nem avatkozhatnak bele, meg mi nem akadhatunk bele, és így ők ott lebegnek. Fecsetleni azt lehet, azt hiszem, nem? Tehát, hát nagyon jó. Akkor főrész a Facebookra, bazd meg! Ennyi erővel az is jobb lenne, hogy lenne egy Facebook csoport, mindenki kéne, a Nomenskályon belüli és akkor így. Aki közel van, az arra ráír, hogy jó, való, te, én is itt vagyok valahol. Nem tudom én, úgy kezdődik ez az egész múlt is dolog, hogy amikor például ígérgették, hogy lesz benne multiplayer, én akkor sem értettem, hogy miért kellene egyáltalán bele. Hát fi, amiket beígértek, azok tök jól működtek volna a multiplayerbe. Tehát ez a felfedezés is sokkal jobb, ha többen csináljátok. Akkor űrcsatákat is ígértek, hogy akkor majd lehet frakciókba beállni, meg itt eldöntetett, hogy melyik csapatnak az oldalára állsz a kb. úgy, mint a. a üzébe, ebbe, az elit A FIFA-ba. Ja. Hát az elit ding be is ott van. Ja, Azt a, az a FIFA. Lej. Vannak ilyen nép izé népcsoportok, és akkor az egyiknek csinálsz munkákat, meg a másiknak. Tehát valami ilyesmit akartak volna beletenni a játékba, és ehhez képest semmi nem került Hát, ha azt megcsináltak volna, akkor azt lehet, hogy így, így jó lett volna a múltiba. Jó, de az mindenképpen megsügy, érted? Meg, megsüvegelendő, hogy, hogy azóta tényleg dolgoznak, és, és folyamatosan csinálják az egészet. úgyhogy. Jó, én, de tíz évig fel leszik, akkor sem fogják összehozni azt, amit beígértek kiadásra. Hát, de lehet nem is baj. Tehát én, én, én azt mondom, hogy én, én már erre vevő lennék, de nem ennyiért. Tehát, hogy most le van akciózva a Steamen, ugye? Most valami 20 euró körül van? Vagy igen, vagy? 20 euró 60 helyett, én, én nekem még az is sok. Tehát, hogy én egy, én egy ilyen 5-10 euró környékére lőném be az árát, és amúgy hát szerintem igen. most lehet, hogy annyira le is fog menni, mert mindig azt szokták csinálni a Steam-en, hogy mielőtt egy játéknak az alapára le, lecsökkenne, leakciózzák, hogy mindenki jól megvegye, és utána nem 60 euró, hanem 30 szél lesz. És hogyha legközelebb azt leárazzák, akkor az Aha. már olcsóbb lesz. Akkor lehet, hogy megvesz 10 körül. Így van. Úgyhogy én én én, én ezt mindenképpen be akarom húzni. Tehát erre való vagyok kíváncsi vagyok. Tökéletes. Van a. Egyébként a videó, amiket mutogattak, az megint csak tök jó lett. Tehát ilyen, ilyen tök szép a grafikája azon a videón, amit mutogattak. Hát ahhoz képest a játékban, nem tudom. Jó lett, ez egy agyom valami. Elvileg most a textúrákat is kicserélték ebbe az update ba Tehát ilyen magasabb felbontású textúrák kerültek bele, meg nyúj, új bajomok, meg mit tudom én. De mit tökre felfedeznék? Tehát nekem ez a felfedezéses dolog, ez tökre tetszik. Ezt tökéletes, be fogom húzni majd késő. Nekem is tetszene, ha lenne mit felfedezni. Hát de nem nagyon van. van a bolygókon, mit, mit összeszedni, meg felfedezni. Jó, hát nyersanyagokat tudsz gyűjteni. Mondjuk, az, a, a, mondjuk az szerintem gáz, hogy minden bolygón az a nyersanyag van. Tehát, hogy, hogy nincs olyan bolygó specifikus nyersanyag, amit csak bizonyos bolygókon találhatsz meg ez szerintem hülyeség, tehát mindenhol van szén, mindenhol van, nem tudom, hidrogén, meg nitrogén, még mik vannak benne, nem tudom, fogam arzén, meg argon, meg ilyen hülyeség. ez mindenhol van. Tehát, hogyha leszállsz egy bolygóra, gondolom ezt azért csinálták, hogy ne tudj ott ragadni, de szerintem ezt meg lehetne csinálni úgy, hogy például, ami a, a futóműhöz, meg a, meg a hajtóműhöz, meg az ilyenekhez kell, az minden bolygón van, de ami például a fejlesztésekhez, azt így szétszórva random. Hát, az lenne jó. Nyilván az egyik bolygón több van, másikból meg kevesebb anyakból. anyagból. Jött a valóságban sem úgy van, minden bolygón minden van, tehát oxigén Én is minden, róla most éppen van. videót, és az tök jól néz ki, hogy egy ilyen, ilyen nem tudom, ilyen bagi-szerű járgányjal száguld a bolygó felszínen. Igen, most vele szóval lehet építeni szóval hoppá. Vannak itt dolgok. Csak semmi olyan, amire azt mondanád, hogy na most ez tényleg tök jó játékmenetben íz, és sose fogod megunni. Hát hogy hány, hány olyan játék volt, ami, ami megjelent és akkor utána mondjuk egy-két évre rá lett tényleg az a játék, aminek meg kellett jelenni annak idején. Hát igen. Nem a No még valamit csinálni, én azt mondom. Így van, de legalább jó úton haladnak. Ja, de egy VR támogatást tesz mindenképp. Én, én bírnék benne. Akkor én is ránéznék. Nem szerintem is beleférne. Így, bőven, bőven. Tényleg, hogyha nem hányod el magad ettől a szinka valkától, ami néhány bolygón van, akkor simán belefér. Ja, meg az ilyen kis autókázásba is teljesen belepasszol. Gondolom, a lövöldözés az egy az egybe. Teljesen, teljesen jó. De majd ezt a VR játékoknál még kifejtjük. Még addig van egy témánk, vagy kettő, nem egy. Egy, igen. már VR. De ez egy gyors lesz, úgyhogy. Hogy most itt a No Man's Sky med medrén haladva, hogy, hogy ők hogy folytozgatják a játékot. Na, hát ők példát vehetnének a Grindy Games-ről akik a Pathofact Site hegeztik, ugyanis ők most kijöttek egy akkora update-tel, hogy az valami elképesztő. Tehát az, hogy vannak új skillek, meg új külsők, meg új mikrotranszaksz, ez a kutyát nem érdekli, nem érdekes. Az egész az, hogy ugye eddig a játéknak az alapja az volt, hogy volt négy fejezet, és hogyha azt kijátszottad normálon, akkor mehettél egyen nehezebbre, és ugyanazt a négy fejezetet játszottad, és hogyha azt kijátszottad, megint nehezebbre mehettél, és így mindig jobb lootot szereztél, meg minden, de valójában végig ugyanazt a játékot játszottad újra, és újra, és újra. A, ugyanazok unkarab... voltak az ellenfelek is, csak felebb voltak Ugyanazok az csak voltak ugyanazok voltak a küldetések, és oké, hogy random generált a pálya, de ez egy idő után... Ez egy idő után umható, akkor is. Jó, de mindig jobb, mint hogyha nem random generált, hanem Igen. jó, akkor azok ott vannak, ezeket lenne, is. Bár mondjuk ezt, ezt most mondod, de sokszor a random generált az inkább hátrányt, tehát amikor van egy olyan pályarész, amit utálsz, mint a szar, és tudod, hogy csak egy quest kell, hogy az mindig máshol van, az kurva idegesítő, tehát hogy <gül> in inkább legyen mindig ugyanott, és aztán hagyjanak békén. Na és, hogy ők már fejleszgették egy idő óta, és beszélgettek ilyen ötödik fejezetről, meg, meg ilyenekről, hogy majd lesznek új fejezetek, meg ilyesmi, de hogy csak ilyen egy-kettő. Nos, hát egy nagy lószart. Most egy-két hete jelent meg az új gigapatch konkrétan, mert ezt már csak így lehet hívni, és eltörölték ezt az egészet, első négy fejezet, ami eddig volt alapból, az megmaradt úgy, ahogy van, viszont Aha. nincsen ilyen, ilyen nehézségi szintváltozás vagy ilyesmi, hanem három nagyobb részre van osztva, az első négy fejezet az első rész, utána pedig jön még hat fejezet, ami azt hiszem úgy van elosz, hogy három-három, nem vagy benne biztos, tehát konkrétan Aha. hat teljesen új fejezetet kaptunk, amiben új küldetések vannak, mindegyikben vannak új pályák, de ilyen darabonként olyan hat, nyolc, tíz darab 6-8-10 rengeteg új NPC, rengeteg új szörny, rengeteg mindenféle extra gyűjthető szírszar, úgyhogy aki nagyon szerette régen, de mondjuk megunta, vagy esetleg visszakacsinkatna, az most tökéletes. Új, liga is indult, ahol meg lehet szerezni mindenféle menők is teleport, skineket, meg ruhaszkineket, úgyhogy most ez nagyon adja. Én is elkezdtem. csak Azért. Igen, én is elkezdtem csak az a baj, hogy én annak idején ezt nagyon sokáig játszottam, és már unom a pályákat, és, és még, még csak a második aktban vagyok, itt még ez ugye a régi, tehát ez, ezen nem nagyon változtatott, csak kicsit. Hát a a most újra kellett kezdeni az elejét. Hát ugye, ha, ha új liga van, akkor mindig a új karakter kezd mindenki, és uh -huh. a egy liga három hónapig van, és hogyha befejeződik, akkor az bekerül a, az alap ligába, és utána megjön egy új liga, és akkor megint új karakter. Tehát ez kicsit új működik, mint a szezon a diablóban. Uh -huh. És mindig, mindig új karaktereket hoznak. Mindig el, új karaktert, igen. Egy ilyen szezonban. Így van. Hogyha egy ilyen szezonligába akarsz menni, akkor mindig újat kell kezdeni, igen. De mondjuk, ez, ez tényleg jó pofa, mert az új droppok azok csak ott esnek, meg ilyenkor mindenki azt játsza. Tehát, hogy hogyha például partizni akarsz vagy trédelni, vagy ilyesmi, akkor ott tudsz a legjobban, mert ott vannak a legtöbben mindig. Mert, mert hogyha jön az új szezon, akkor mindenki ráfeszül, és konkrétan ilyenkor egy-két napig játszani sem lehet, mert kicsit olyan, mint amikor megjelent a Diablo 3, hogy így a szerverek azok így mindig meghalnak, és bekerülsz egy várakozólistába, ilyen vannak előtte 160 ezeren, és akkor várd, amíg leszámol nullára. <gül> az és addig meg háromszor újra indítják a szervert, szóval sok sikert. <gül> akkor népszerű a játék. Igen. Nem most már játszható Hála Istennek. Úgyhogy tényleg, aki szerette régen, annak érdemes visszanézni, aki pedig pont ezért nem, mert monoton volt, annak is érdemes visszanézni. Én egyébként azon csodálkozok, hogy ennél a játéknál mit adnak, mit adnak pénzért? Ilyen, Most, ilyen fejlődéshez azért kell egy pénztőke rendesen. Külső dolgokat. Tehát olyan, hogy például van alapból egy teleport, kinézeted, és például ahhoz van 60 féle. Vagy van, van ilyen speciális, a, a skillek máshogy néznek ki, vannak ilyen skinek, amiket ugyanúgy uh -huh. tudsz venni pénzérládákból, nyithatod meg ilyenek, meg ami a, a leginkább az a, az a stashed, tehát van alapból négy vagy öt fülöd vagy füled a testben, ahova pakolod a dolgokat, de van olyan, hogy tudsz venni új füleket, van olyan fül, ami ilyen currency tehát hogy el van osztva, hogy melyik alapanyag hova megy, és nem neked kell akosgatni, hanem alapból odafér az összes, és például alapból, hogyha bepakolsz valamit, akkor oda 20 darab fér, na ebbe a currency-be minden lyukba ezer, tehát hogy azért így ki van találva. És akkor ezeket ilyen pontokért tudod venni, a pontok meg ilyen, hát pénzbe kerülnek, tehát 5 dollár 50 pont, 10 dollár 100 pont, és akkor ez így megy feljebb. De általában inkább csak skinek vannak, amik amúgy rovatúl nem fontosak, és és vannak olyan skinek, amiket meg tudsz szerezni így ligákban. Mert, ez, mindig... okoz, ez az okosított inventory, azért az nem olyan rossz. Az nem, igen, én is olyat akarok venni, csak az a baj, hogy azt, hogyha leakciózzák, akkor sem annyi, hogy az 5 eurós 50 pontért meg tud venni, hanem Aha. a 10 eurós 100 pont kell, annyit meg nem akarok érte költeni. Tehát ez ja. ki van találva, azért rendesen. Hát jó, ösztönös, hogy kölcsön. Igen. De attól függetlenül nem muszáj. De meg tehát, hogy ezt, valamiből? Tehát hogyha ha felhasználod a nyersanyagaidat, elbizniszeled el a dolgokat, akkor, akkor mindig lesz elég helyed. Tehát ez, ez akkor fontos, hogyha már van, volt már mondjuk 500 karaktered mindenféle ligában is, akkor már tényleg rengeteg minden hely kell. De így, így alapból, hogyha ilyen egy-egy karakterre játszogatsz, akkor ez nem muszáj. Ja. Most az update-ek egyébként ezek tök jó mutatják, hogy, hogy mennyire ott van még a fejlesztő csapat egy ilyen játéknál. Igen, igen. Hát mondjuk a lobby-kezdemények, kíváncsi leszek, hogy jön-e ki egy ilyen gigapercs Jó, mondjuk erre várni, is kellett. Tehát, tehát ez konkrétan bétában volt valami három vagy négy hónapig, és akkor előtte meg azt hiszem, vagy fél évig beszélgettek erről, hogy elméletileg már év elején el kellett most tartolni. Ja, azt akkor hogy még húzódott. Igen, jó, közben is adtak ki frissítéseket, tehát hogy mindig jöttek új dolgok, de, de tényleg ezek húzódott. Bár így a tartalmat elnézve nem is csodálom, tehát azért rengeteg minden belekerült a játékba. Igen. Na jó, van, de akkor kapjon fel mindenki egy vödröt, aztán várjuk, hogy jön valami. <gül> ja, ja, igen, akinek a VR, VR téma könyöke jön ki, az most te is köszönhet. Mert... Igen. Úgy gondoltam, hogy a végére még tehetnénk egy ilyen session-t. Ugye a múltkori adásnál ugye aznap jött meg a szucs, úgyhogy nem nagyon tudtam még magam beleásni, csak belekúszoltam néhány dologba. És hát most meg már nyúzom egy több mint két hete. A dolgot. És a legújabb élmény, az, amit fel is írtam a listán, ez a Batman Arkham VR cucc, amit így egyik éjjel ilyen nagyon akciósan, ilyen 8-9 euró körül be tudtam húzni a steam lévő 20 euró helyett. És hát azt az árat már, hát még most sem vagyok benne biztos, hogy megérte, mert hogy én 50 perc alatt végig lehetett vinni az egészet. Azt mondták, értem, hogy ez nem 53 percem van benne és ott így vége. És az egész tényleg amit egy demó. Hát oké, jókélem 60 euróért árulják, de szerintem a 20 euró is eléggé indokolatlan érte. Hát a 20 eurót az lehet, hogy azért tették rá, mert VR, illetve azért, mert Batman. Tehát, hogy, hogy ez a kettő gondolták így is adja magát. Viszont így spoiler nélkül nem csak mindent tudok róla mondani. Csak annyit, hogy hát ez nem egy akciójáték. Ugye a VR játékoknál az van, hogy vagy ez a lövöldözős általában, vagy ez a matac dolgokkal és ide-oda pakolászod őket. Hát ez az utóbbi. Tehát ez inkább ilyen kicsit ilyen nyomozós, cucc. Viszont látványra szerintem marhára ott van. Tehát az egyik leglátványosabb játék VR-ban, amit így eddig sikerült így vagy úgy megláttam. Tehát még egy videókat is nézegettem nagyon sokról. Vannak még egész jók, de hát azok is ilyen, ilyen horror áron vannak. És az a VR játékoknak a nagy problémája, hogy ahhoz képest, hogy milyen tartalom van bennük, ahhoz képest barami Hát ez még egy ma, darabig így is fog maradni, szerintem. Itt még a legtöbb VR játék ilyen. Ugye ilyen baromik könnyen ki lehet pörgetni, aztán. Aztán utána nincs benne el content. Amit itt kipörgettem, az én ezt a nyilatszababorikot már sokszor emlegettem. Hát azt is végig játszottam. És igazából vissza lehet menni, még ugyanazokat a pályákat újra játszani, ilyen több csillagért. De hogy körülbelül ennyi benne a. Az extra content, hogy így volt benne néhány pálya, azokat így kijátszott, és így nagyjából a sztori idézőjelbe téve, mert azért nagy sztorit nem álljon az ember tőle, de egyébként van, van sztori, csak ilyen kis szimpla. Ez, ez az egyik nagy baj a VR játékokkal, hogy mindegyiket így végigjátszott, és amit egy demót játszottál volna végig, hogy oké, okay, ez mint faszod, akkor most már játszanék a játékkal is. <laughs> és így, hát nincs mert hogy ez volt az, le lehet, hogy nem veszik komolyan még a készítők, mert úgy érzik, hogy mivel az összes többi játék is ilyen rövid, ezért nincsenek arra rákényszerítve, hogy olyan minőségi dolgokat dobjanak ki, mert nincs nagyon konkurencia. Mm -hmm. Hát igen, meg, meg eleve az van, hogy ez még egy ilyen viszonylag új piac. Nagyon sok dolog, ami, ami itt a vr ban van, az ilyen, ilyen kipróbálási jellegű. Tehát, hogy még így puhatolóznak, hogy mi az, ami működik. Mm -hmm. És így ezek a, a jobbra-balra lövöldözős dolgok, ezek nagyon jól működnek. ezekkel a. Mozgásérzékelős kontrollerekkel, meg ez a dolgokat pakolással, szóval de oda is működik. Meg esetleg még a szimulátor is nagyon jól működik, hogy mit tő, autót vezetsz, vagy, vagy űrhajót. Ó, kipróbáltam az elitet is benne. Na hát az eléggé élmény, így felszállni egy űrbázisról, és közben nézelődni jobbra-balra, és itt tényleg úgy érzed, mintha ott ülnél egy űrhajóban, az úgy elég komoly. Csak aztán, aztán rájössz, hogy ezt már arra bonyolult irányítani, és egére billentyűzettel úgy, hogy egyébként nem látsz semmit. Mert a kisak az úgy eléggé vicces. És mali, ami nem nem emlékeztem a billentyűzett kombinációk, hogy az volt az elején hát a hogy végignyomkodtam mindent. Na én ezért nem szoktam nagyon váltogatni a dolgokat, mert, mert mindig ráfülök ilyen egyre-egyre, és akkor azt úgy nem felejtem, hogy hogy kell irányítani. És hát jó, a legtöbb játéknál a nincs, nincs ilyen gond, de mondjuk itt, itt van. Ennél a játék és sok mindent kell nyomkorászni. Meg ugye viszont nagy, nagy az űr, és így nem sok minden történik benne. Úgyhogy annyira nem húzott vissza a játék. De láttányban nagyon ott van, hogy így néződsz körbe az űrhajóba. Valami jó szimulátort lehet, hogy megnézni kéne. Pocsák, kársz az, az ív... úgyis megvan, nem? Van ez az e ez még az, amit. Te... Jó, ja, de az is volt drága, nem? Drága, és az is elítök nagyon rövid nem. Ilyen, nagyon Igen, Ilyen nagyon... 40-50 perc körülbelül. viszont azt is, azt kifejezetten erre találták ki. Tehát, hogy vr fejlesztették. Úgyhogy az egy érdekes kanyar lenne, majd lehet lesz akciózza bele, nézek abba is. Meg mi van még, amit mostanában nézegettem? Hú, a ember Ja, azt is kipróbáltam. Az mondjuk ingyenes. Kicsit rövidebb, mint az a Batman Arkham, de ha azt hogy azt ingyen adják ezt meg 20 euróért teljes áron, azért úgy... Jó, de ez Batman. Más? A Batman az mindig baszóbb, mint a Pokember, vagy akármi más. Ja, de egyébként a Pokemberben is voltak faszaljelentek. Ja, aztán Batman. Így ugyanúgy, tehát így föl kellett, a ja, Batmanbe is föl kellett venni a ruhát, azért az egy... Elég érdekes, én hát azt hiszem, ez nem nagy spoiler, mert ez már benne volt a... mekkora poén lenne, hogy izé, tényleg úgy kellene fölvenni, ahogy normálisan, és akkor konkrétan így, így nem tudod, hogy mihol nyílik meg, hogy hogy kell fölvenni. És ott <gül> szerencsét engedszel egy óráig, és úgy lesz a játékidő két órás, <gül> <gül> hogy, hogy nem tudt fölvenni. Simán szabad. megcsinálhatták volna egyébként. De nem volt csak annyi, hogy oda nyúlsz a ruháért, és akkor a ruhát megfogod, és akkor így a megkasod 20 fúsz húzod és akkor úgy vesz, hogy akkor rajtad van a ruha. Meg utána kapsz egy tükröt is, ahol meg is nézegetheted. Jó, pedig zajlett volna, hogy lenne rajta, nem tudom, 16 kapocs, és azt egyenként kell külön-külön <gül> <gül> Igen. És egyet egyet kihagysz, akkor a következő közös én meghalsz. <gül> <Ingen>. <gül> Az és néha így küldetések közül egy random kikapcsolódik, és utána kapcsolódhatod be újra. Megkapod a ruhát, megkapod a kis. És akkor azokat fölveszed, meg kapsz egy. Hát van ez a, ez a hurkos kampos viszi. Igen, igen, igen. Akármit, az, az, azt tudt kilőni. Az nagyjából arra jó, hogy helyszínek közt tudsz helyet változtatni. Te akkor így meg a teleportot? Igen, igen, igen. Mondjuk ez egy jó ötlet szerintem. Tehát ezt amúgy is használja a Batman, így, meg akkor összekötötték a kettőt, annyira nem dob ki. De ez nagyjából úgy működik, hogy nem tudsz szabadon mozogni. Hanem mutat ilyen helyekre, hogy ha ott odalősz, akkor ott eljutsz a, mit tudom én, a számítógép központig, és akkor ott is tudsz mutatni. ilyen helybe állva. Tehát ez ilyen ülős, meg helyben állós experience. Videoda. És amúgy akkor ilyen ilyen a betmobilt nem is vezeted meg, a, meg a repülőt, a bet meg az ilyeneket. Hát ott vannak. Hát, ja, tudod, hát a, őket? Ja, értem. Tehát vezetni nem tudod. Tehát az, azért ezt nincs, amikor most akkor te bennülsz, és akkor nézel jobbra-balra, és akkor megy hanem ha látod, hogy ott van, tudod így izé, beállítani, akkor most elindulsz, és akkor, ha akkor most elindulsz, akkor utána egy vágókép, és így ott vagy. Ja, <laughs> hát pedig ennyi, ennyi. Milyen, milyen jó lett volna, hogy mondjuk leadni valamit, ez. az, válni az, válni az, az, az betegle, Csak, A például, amit nem is tudnád irányítani, mert már mert mondjuk fix helyre mész, de akkor is mondjuk nézni, ott nyomkodni a kapcsolókat, meg Aha. ilyenek, az tök király lett volna. Ja, ja, ezt így el tudtam volna is képzelni, hogy bennülsz a batmobile Igen, <laughs> hát az, az mekkora, mekkora királyság, királyság lett volna. igen, igen igen, igen. Nem egy nyit for speed azért, tehát hogy azért nem mindenki ülhet a Betmobilba. Hát nem, de egyébként marha jól néz ki a játék maga. Tehát ha már a Betmobil mellett állni is egész élmény számomra megy. Meg ugye a játékmechanika azért, tehát így nem nagyon kockáztattak, tehát tényleg ez a helyben állsz, jobbra-balra nézel, meg van egy eszközöd, amivel így, hát olyan, mint egy szkenner, igen, egy szkenner, és akkor uh -huh. tudod a mit tudom, nyomokat keresni. De ez Meg. is volt a, a Batman Arkham játékokban is, a normálisokban ezek a Volt nem egy tudom, olyan rész, ahol, detektív egy jelenetet, ahol egy jelenetet lehetett igen, ilyen detektív nézetszerűen így, így oda-vissza pörgetni, és akkor kellett keresni ilyen pontokat, ahol, tudom én, az delikvensnek összetört valamilyen. Ez jó hangzik az, az egész. Tehát az úgy az, hogy fogjuk rá, egy működött... És szóval mondom, tehát nem nagyon kockáztattak semmit. Van néhány jelenet, amikor azt mondod, hogy hú, ez nagyon duró, ahogy indít, azt se lövöm le azt a spoiler, de egy ilyen eléggé ikonikus jelenet játszódik le, amikor elindul a játék. Ú, ezt majd, majd adáson kívül mondom, mert erre kíváncsi vagyok. És az úgy, az úgy elég hatásos. Hát meg amikor persze a a, a be bekerülsz. Az is érdekes módon indul el, tehát nem is számítasz rá, hogy az fog történni. Aztán egyszer csak így, így, így megindul alattad a föld, és így ott vagy. <gül> és az egy nagyon-nagyon duró. Úgy maga mondom, a játék az tök jó, bár nem tudom, hogy érdemes elmondani azt, hogy játék, mert inkább tényleg ilyen VR élmény. És így olvasgattam a Steamnek a fórumában ilyen hozzászólásokat, és ott volt, aki azért nyafogott, hogy adják már ki VR nélkül is nem, ezt játszott így... VR nélkül, nem? Nem, ez csak VR-rel lehet. De nem úgy mondom, tehát én nekem van VR játékom, Igen? A, amit játszottam, monitorom meg egérrel. Tehát, hogy... És jó volt? Hát szaggatott szar, de, de most szagadt szerintem az a, az a baj, hogy az a játék, az egy akkora ótvarfos volt, hogy szerintem az VR-ba sem lett volna sokkal jobb. Az hát, melyik volt? Az az Air nem nem, nem, nem, nem, nem, hanem valami ö, VR... Night Forest valami, egy akkora szar, hogy nem... Tehát, hogy, tehát ilyen, ne is beszéljünk róla, ingyen szereztem valami ruszki oldalon, tehát, hogy ez a kaliberű játék. Tehát így nagyjából már ki, lehet sejteni, hogy ez mit hoz. De például a Sivan működött így, pedig az is VR-rak van címkézve. Hát ez nem működik elvileg. Hmm, csak pedig működik. úgy gondoltam, hogy majd, izé, hogy majd VR nélkül kitolom, de hát akkor cseszik meg. De egyébként semmi értelme nincs VR nélkül. Tehát még VR-ral is... De Nagyon jó indulattal nevezhető mert... játéknak. De kíváncsi lennék rá, tudod? Csak ennyi. Szerintem, ha végignézel egy egy videót a Youtube-on, ahol valaki játsza, akkor az, az teljesen jó. Akkor nagyjából ott vagyok. Ah, igen igen. Hm. Mert hogy inkább ilyen interaktív film, tudsz dolgokat megnyúkálni, meg belerakni dolgokba, és akkor körülbelül ennyi. Hogy jó pofa, meg minden. De, hogy így VR nélkül nem egy a játékérmény, fix. Hát jó, mondjuk nem tudom De lehet. Vagy... nagyon durva, hogy odahajolsz dolgokhoz, meg van, van egy jelenet, ez mondjuk. Nem nagy spoiler, ahol a, a börtönbe kell benézni cellákba. Mm -hmm. És azért az elég durva, hogy így. Ugyanúgy a be cellának. A, és így be, ha benézelek is ablakon, meg valamelyik karakter mondja is, hogy akkor mennyi közelebb tudod. És így. így kicsit ilyen horror elemek vannak ennek a játéknak a vége felé. Tehát, így van, van ilyen kis jumpscare is benne de jó pofa. Tehát így kipróbálásra szerintem nagyon jó. Én azért hagyom most a gépen, hogy akit lehet, meg akit érdekel, azt majd így beültetem, és akkor játss végig. Úgy, úgy talán megérte az árát. Ja, mondjuk, hogyha nem 20 euróért vetted, hanem ennyiért, igen. akkor uh. így talán belefér. Ja, a bundle star szóldra, tudom ajánlani, hogy ilyen jó kis dílek vannak. vannak így van, így is. van. Sőt, ott volt múltkor egy nagyon jó VR bundle, amiben volt körülbelül 10 hát nagyon jó 15. Az. <laughs> Azt azért... <laughs> Én megnéztem a játékokat, és inkább ironikus. azért fizetnék, hogy ezeket ne, ne kelljen már játszani. <gül> Jó, mondjuk, ha már ez így szóba került, akkor rátérnék a VR játékoknak a zömére, mert az ilyen. Tehát ilyen látszik, hogy ez a Indie stúdió még nem nagyon tudnak játékot fejleszteni, de akkor jöttek aranyásni a VR mezőre, mert hogy itt még nem sok a játékos. Mert ugye a triplás kiadók azok így nem nagyon foglalkoznak még a VR piaccal. Kivéve Aki a, -a. Így, így Így hevel parlagon, és akkor ide lehet játékokat csinálni, amik így hát vagy jók lesznek, vagy nem. És Akkor az olyan nem stúdiók tudom. jönnek, akiknek az első játékok az egy túlélős egymást megölős dolog volt, mert az egyedi, és mostanában nincs, és ez pedig a második. Ez még a másik, igen, a VR játékok. Úgy tényleg, mekkora lenne mondjuk egy playrun-on így VR-ban? Van valami hasonló? Én láttam már ilyen próbálkozásokat, vagy én nem tudom, most, most nem nézegettem a VR játékokat, Vagy mi az, ami még így ki is néz valahogy? Mert végül is a belegondolás, ugye, ugye, pont a VR-nak az a hátránya, hogy sokat nem ülhetsz előtte, mert roadt nem egészséges hosszú távon, meg nem is tesz jót annyira. De például mondjuk ez a player <gül> án áll... Akkor azért ilyen rövidnek a vr játék. Igen, igen. <gül> ez ilyen egészségügyi dolog. Lehet, hogy később majd az lesz, hogy majd nem ilyen rövid lesz, hanem 50 perc után kírja, hogy most tarts szünetet, vagy nem tudom. például lehet, hogy például ilyen player ánon ilyen egy-egy ilyen, ilyen menet, az például simán belefér ebbe az időbe. Akár. Igen. Ja. De azt simán csinálhatnának ilyen játékot. Ah, ez a lövöldözés, ez nagyon benne van, így lövöldöző mindenre. Ez az olyan Meg a valve ez a VR, hogy is mondjam, milyen ez a VR felülete. Tehát most a, ugye a ugye ugye megvan ez a HTC Vive, de hogy maga a steam VR, az tökéletesen működik Oculus-szal is. Meg az Oculus-nak megvan ez a sajátja, ahol ilyen, tehát lényegében felveszed a sisakot, és akkor ott van a meri. látod a dolgokat, az Oculusnál ez kb. ennyibe kiismerül. Jó, van körülötted egy ilyen szobaszerű valami, és akkor ott tudsz nézelődni, meg minden, és az neked jó, de hogy ott egyetlen interaktív dolog van, egy rádió, amit tudsz ipuszálni. Ennyi. Hát ez eléggé ilyen. És amúgy meg előtted van egy ilyen játéklista, ahol tudsz kattingatni, és nagyjából ennyi. Tudsz nézegetni képeket. Viszont a, a Steames VR-nál ott azért már vannak érdekes. neked már meséltem, hogy itt. Vannak ilyen. Na, hogy is hívják ezt? A Steambe. Tehát ilyen, ilyen helyszínek. Most lehet, hogy nem így hívják a játékba, de az a lényeg, hogy azokat így betöltöd és lényegében az alapból kapsz egy ilyen szobát. Ahol az egyik falon van egy hatalmas, nagy kivetítő, oda ki tudsz rakni mindenféle ilyen közösségi tartalmakat, képeket, meg tudod nézegetni, hogy tudom, milyen játékok vannak. Akkor a másik falon ott van. Több panel, ott, ott vannak a barátaid, azokra egy rá tudsz írni a VR-ba. Hát, ha ráböksz, akkor előjön egy ilyen kis ablak, és akkor megjelenik előtted, lebegve egy billentyűzet, ahova így, hát lényegében, mint a két ujjal pötyögnél be. Hát az biztos Én nagyon gyors. Tehát hát, akkor a házit, azt nem itt fogod megírni. Hát nem, nem. Megékeztetek meg se nagyon sikerült benne találni, úgyhogy, de legalább működik. Tehát nem kell levenned a sisakot, ha valaki ráír Steam-ben, akkor az ott egyből megjelenik. Tehát akkor, ha a es dolgot használod, akkor már maga ez a menü, meg minden, ez igen. már tök jó pofa, Már az egy VR meg ugye, igen, Tehát vannak <gül> ilyen polcaid, ahol ott vannak ilyen cuccok játékokból, tehát mit tudom, például a kettőből ott van a Leviathan. Így is, is ezt a Dota 2-be? Vagy a Dota hívták így? Na no, ide szóval egy ilyen, egy ilyen dota karakter, vagy a, a Team Fortress 2-ből az a felfújható gumi és akkor a lenne, hogyha ezt a ezt ezt szekrényes a a dolgot, a... dolgot ezt úgy oldanát meg, ezt a polcon, hogy mi van odarakva, hogy milyen játékaid vannak meg Steam-en. Akkor... Várjál, várjál. Már vannak olyan játékok, amiben lehet gyűjteni VR tárgyakat. Tehát, hogy te játszol egy játékkal, és abban megsz... ugyanúgy, mint a kártyákat tudod, hogy így megkapod. Uh -huh. Igen, igen, igen. Hogy igen. így megszerzed a tárgyat, és akkor az utána neked ott van a VR szobád, tudod tenni a polcra. Ez egy de jó, hogy Miért Milyen tökfasz. Csak mondjuk ez is elég érdekesen működik, mert ez a Steam-es verzió az olyan, hogy én nem tudom, hogy hogy, hogy oldották meg ezt, de így nem menti el, hogy te most hol voltál. Tehát megcsináltad azt, hogy berendezed a szobádat, teszel egy asztalt, meg minden szírszarral telep, akkor adod amikor belépsz, akkor berakja a defaultot. és hogy nyomogatni kell, meg kell hogy akkor töltse be. Mondjuk lehet, hogy én basztam el valamit, mert én elvileg beállítottam, hogy ez legyen az otthon. De lehet, hogy az nem mentette el, vagy én nem tudom, de egy, egy darabig így szívtam vele, hogy most akkor ez hogy működik. Ja, meg az is, hogy tárgyakat hogyan törölsz. Mert egy tök jó, hogy van egy ilyen menüd, ahova tudsz belebökni, és akkor mindenféle tárgyakat így előhúzol onnan, és akkor így szétdobálod őket. De én nem jöttem rá, hogy lehet törölni, aztán rájöttem, hogy vannak itt eszközök, amiket te tudsz használni, és az egyik eszköz az pont azt csinálja, hogy klónozol tárgyakat meg töröld, törlöd őket. Hogy a törlő eszközt hogy lehet letörölni? <gül> az már jó kérdés, mert ez is egy tárgy a szobába. Tehát te tudsz csinálni még egyet, <gül> ilyen eszközt? És aztán le tudod törölni az előzőt? De egy az mindig ott van. Érted? Mert hogy kell egy ilyen tárgy, hogy törölj valamit? Igen, igen, igen. Tehát ez egy ilyen, ilyen, ilyen furában megoldott, viszont mondom, ez a Steam-es verzió, ez, ez nagyon közel van ahhoz, amit én is szeretnék látni a VR-be, hogy így tényleg tudsz csinálni szobákat, és akkor jó, van avatarod is, aminek a látszik a feje, mert hogy annyi van összesen, meg a két keze. Tehát lényegben az, amit le tud trackelni maga a maga hát Jó, hát más úgy si lesz, nagyon nem? Tehát, hogy. Ja, de hát így mit tőlem, a szobába tudsz a haverokkal így hülyéskedni. Hát túl sok mindent nem tudtok csinálni. Viszont ugye vannak különféle másik szobák, és láttam már olyat, így beléptem online, hogy ott meg egy csomó gravity hevert, amikkel így el lehet szórakázgatni. Hát kicsit, kicsit olyan, mint ez a gerizmot, tudod. Igen, igen, igen, hogy minden és szart meg lehet csinálni. Tehát bárki tud csinálni, bármilyen pályát, tehát én már láttam a a Tardiszt azt mondjuk nem néztem meg belülről. Láttam, hogy azt is le lehet tölteni, vagy lehet, hogy benézek. Viszont a Valve-nek a főhadiszállását azt, azt sikerült megnézni. És azt tényleg úgy csinálták meg, hogy ott végigmentek egy 3 d szkennerrel és a, a valódi irodát, a számítógéppel, a székekkel, mindent úgy 3 d szkennerrel vittek be. Ami egy kicsit furán működik még, főleg azoknál a dolgoknál, aminek így a... Tehát viszont a kisebb dolgoknak, egy ilyen sorját. Tehát mi, hogyha ilyen fröccsöntött műanyagból lenne, így szarul mm. kijöntve. Tehát ezt tudom hasonlítani legjobban ezt a cuccot. Viszont teljesen úgy érzed magad, mintha a várnak az én mászkánál. Ami egy tök, tök vicces dolog. És ezt is megbolondították azzal, hogy ezeket a helyszíneket meg tudod nézni, hogy van egy olyan eszköz, ami ilyen ládakereső cucc. Amit most úgy kell elkérzni, kb. egy ilyen vagy valami sugárzás detektort, így forgol körbe és ha azon a helyszínen van ilyen láda, akkor ki ez így van, és van egy ilyen kis potméter, ami mutatja, hogy amerre fordulsz, hogy arra hideg vagy meleg, tudod. És minél közelebb vagy hozzá, annál erősebben mutatja a cuccot, és hogyha ott van, akkor csak egy ilyen, ilyen teleport kapu lényegében megjelenik, amit így buzrelni kell egy darabig, és annak kiúlik egy láda, amit ki lehet nyitni. De, és, és akkor... valódi pénzért? Nem, nem. nem. nem. Ja. Hát lenne értelme, hát így sem. Ja, így értelme. megjelenne, hogy ó, itt találtam, egy nagyon durván, ritka, epikládát, két euró hogy kinyis, szétben. Mm -hmm. hát Nemmi nem, értelme csak. És akkor lenyúsz hozzá, és akkor kinyílik, és akkor ebből is kapsz egy ilyen itemet, amit tudsz használni a VR kis szobádnak a dekorálására. Egyébként ez bebűködik egy teljesen tökéletesen, mert voltam olyan uh, ilyen helyszínen, ami tök jó meg volt csinálva egy ilyen szoba, és itt tök jó mutatta a detektor, hogy hol van a cucc. Mutatta, hogy benne van a falba. Ha <gül> mondom, az nagyon pasz lesz. Kinyitni még sikerült a cuccot, tehát a, a ládát elő tudtam a földből buzerálni, de amikor így elvileg ki kellett volna nyitni, akkor valahogy még mindig ott volt a falba. <gül> Úgyhogy az a láda, az, az bukó volt, nem tudom, ez, hogy ahelyett most kapok-e másikat, hogy az hogy működik. De már maga ez az egész dolog, hogy ez ilyen, ilyen meta játék a VR-ban, ez szerintem több poén. Hát szépen lassan meg egyre több minden lesz benne. Elvileg szerintem. az Oculus is csinál majd valamit, vagy a Facebook, vagy nem tudom. Egyébként a Facebooktól vártam volna ezt, hogy ilyen közösségi teszik, mert most igazából a, a Steames es VR sokkal közelebb áll ehhez a közösségi élményhez. Tehát van egy csomó olyan cucc, én mondjuk azt hiszem az oculus is, de például a Steam vr nagyon meg van csinálva, van olyan alkalmazás, tök indjé, hiszem ez a Vive movie, vagy valami ilyesmi, hogy mintha beül egy moziba. És akkor a kivetítő megy a bármi, amit mm -hmm. oda betesznek. És akkor vannak ilyen szobák. Vagy ez a big screen, várjál. Elég sok alkalmazás van egyébként, ami ezt csinálja. Most Én... más, már az volt, hogy sok. Hát ilyenekből igen. Mint hát ilyen, ahol, ahol ilyen közösségi cuccba így vagy. És akkor tudsz, tudsz nézni kivetítő. Na mondjuk ez a big screen az, ami nagyon faszámú működik. Ott játszottam is Hearthstone-t. Mert az úgy működik, hogy ott be tudsz tenni bármit egy ilyen virtuális képernyőre magad elé és ez a cucc ez úgy működik, hogy itt igen, egy szobát csinálsz, ha be tudnak lépni mások és közben ők is tudnak ott játszani VR-ba tehát amit tudom én, ül melletted valaki, és te is hardstone meg ő is, és akkor látod az ő kis levegő ablakát előtte, hogy ott ő most hardstone -zik. vagy ha ezt egy terembe teszitek, mert olyan helyszín is van akkor meg a mozinak a, a vásznán ott van a, mondjuk a monitorod vagy bármi, amit elindítasz, film játék, akármi és ez mondjuk mar, marha jól néz ki ez így kell nem akkor nem a csinálja. így kell a meg a meg a lowbreakershez játékosokat toborozni. Hogy VR-ba? Persze, hát csak viárba, Természetesen. Olyan. Hát, az nem tudom, hogy mennyire múlköbb. És hát ezek tök jól néznek ki ezek a dolgok, meg van egy ingyenes játék ez a Rec Room, azt lehet, úgy sem hogy hogy oda is be lehet menni így. Így bárki bement, az mondjuk ingyenes cucc is ráadásul. És akkor vannak ilyen olyan pályák, ahol ilyen lényekre kell lövöldözni, a robotokra, kicsit ilyen paintball-szerűen. Uh -huh. Van, ahol paintball-szerűen egymásra is tudtak lőni. Ez is ilyen jó pufának tűnik. De hát ez egész egy ilyen közösségi tér igazából azért, azért érdekes. És mondjuk nem tudom, hogy azoknak honnan van pénzük, mert én az mikrotranszakciót nem nagyon láttam. Uh, most találtam egy tök jó játékot. Hát lehet, hogy valami támogatást kapnak a Azért, azért már elkészítették az egészet. Igen, igen. Lehet, hogy a Válvis most fecsző bele pénzt, meg a Facebook is az Oculus-szal. Én már ilyet hallottam, hogy van egy játék, most eszembe nem, itt a címe. De ugye magyar csapat csinálta, ilyen fiatal srácok. És ilyen logikai játék. Ilyen, hát kicsit sétáló szimulátor, de rengeteg logikai feladatványa. És tőlük kérdezte meg, azt szám a talán a Facebook. Talán a Facebook kérdezte meg, vagy hát az Oculus fejlesztő csapat, hogy csak így rájuk írt, hogy próbáltátok már a játékot VR-ba, hogy, hogy mennyire működik, tudod. Uh -huh. És így hát mondták, hogy nem. Aztán így tök ingyen küldtek neki két, két pakkot. Tehát így nem is egy készletet küldtek neki vr hanem rögtön kettőt, hogy így nézzétek meg. Tehát is semmi olyan, hogy akkor csináljátok meg a játékot, vagy így... nem, itt van és nézzétek meg. Uh -huh. <gül> szóval, így, szóval így fogják azért az embereket lepkehálóval, hogy csináljanak VR játékot, és bár ezt a játékot végül nem csinálják meg VR-ra de mondták, hogy egy ilyen lövöldözős, eldobom az agyam játékot azt igen, azt csinálnak ami tök, tök távol áll az előző logikai játékhoz de, de most ott van kedvük csinálni és végül bejött, hogy azért csinálnak VR játékot. Hát meg most az dívik a VR-ra, tehát most ez a lövöldözős játék a legkönnyebben eladható Há, főleg, hogyha tesznek bele valami, valami fejlődési rendszert, vagy akármi, amiből kicsit több lesz, mint a szokásos középen állok, és jönnek a szörnyek dolog. Vagy még jobb. Ja, ja. De azért vannak jó próbálkozások, ami látszik, hogy működik. De ez van például ez a valami budget cuts, vagy mi a címe a játéknak, a játszottak a viáros, a Dövíjár. is, ami egy lopakodós játék és így, ott, ott is teleportálni kell, meg ilyen, mm -hmm. kiszeded a szellőzőt, nem tudom, orra láttál videót, nem, és akkor benézel a szellőzőbe, ott belősz egy kis pöttyöt, és akkor körbenézel, hogy akkor ott van-e valaki, ha nincs ott, akkor oda teleportálsz, meg van olyan, van olyan rész, ahol a a plafonról lehet lenézni, és akkor itt így páran írták, hogy be a fejed a padlóba. Nem vagyok, tudod, valaki próbál bedugni a fejét a lyukon, ami nincs ott lényegében. Mert hát, nyilván nincs ott. De ugye az a játék, az tök jó működik. Jó, mondjuk ott is van. Hát lövöldözés az nincs, mert ott ilyen késeket tudsz dobálni. Tehát úgy van, hogy van két a két kezed, és az mind a kettőre lehet ilyen eszközöket csatlakoztatni. És akkor az egyik, egyik a A kezed csinálja. helyed vagy a kezedre. Hát nem tudom. Amit a pisztők lennének nálad, mm -hmm. de kicserélheted rajta a, az elemet, amit csinál valamit. Ja, értem. Tehát így nem nincs eldöntve, hogy melyik a jobb kezed, melyik a balkezed, és akkor ezzel azt tudod csinálni, azzal azt, nem kiválasztottatok, hogy mondjuk bal te teleportálni fogsz, és akkor a jobb kézzel még rárakod azt a cuccot a, a kis fegyveredre, amivel meg tudsz fogni dolgokat. Mm -hmm. És akkor ezt így akár cserélgetheted is, csak csináltok fordítva. És szerintem egy ilyen ez ez ez más játékokban is simán, simán beletteni. Jó, más játékokban már úgy csinálják, hogy egyik kezedből ott a pisztoly, átdobod a másikba, <gül> És akkor az is teljesen ilyen, ilyen, ilyen intuitív dolog, hogy így nem kell annyira tanulni, mert ezt csinálnál amúgy is, hogy hát akarod venni az egyik kezedből a másikban a fegyvert. <gül> Úgyhogy az úgy, az úgy működik. És akkor meg van egy ilyen inventory, és akkor abba tudod gyűjteni a késeket, és akkor a késekkel kellett ledobni a robotot, akik így mennek, és ha meglátnak, akkor megölnek. És annak eltétnek még csak egy ilyen demója van, de már most látszik, hogy tök jól működik. Akár ez is. Tehát nem feltétlenül a lövöldözés, hanem ez a lopakodás, tudod, itt elbújsz, kinézzel az őzém mögött, megvárod a robotot, és akkor okay. oda teleportálsz mögé, ledobod egy késsel. Ilyen érdekes amúgy, hogy a, ugye ez a vr os dolog még nem régen indult el, és már most mennyire látszik, hogy, hogy honnan hova jutott. Tehát, hogy az elején még voltak, és oké, okay, még most is rengeteg az olyan próbálkozás, ami így ránézel, és mondod, hogy jó kategória, de most már egyre több az olyan, amire úgy felkapod a fejed, vagy jobban odafigyelsz. Igen, igen, igen. Meg lehet, hogy így a fejlesztők is hogy jobban megismerik ezt az egész rendszert, és akkor így már bátrabban nyúlnak hozzá. Igen, meg ki kell alakulni az ilyen szabályoknak. Tehát például a mozgás is most, most így nincs kőbe hogy akkor az, hogy hogy működik. Tehát két játékon belül is, Steam-es játékon belül is, vannak, vannak ilyen változatok. Hogy a teleport például hogy működik. Mm. Tehát a legtöbb ó, ilyen okuluszos játéknál az van, hogy a legtöbbnél mondjuk a roborikonnál, szerintem ez ittök jó kitalálva, hogy valahova odamutatsz, és akkor a amára húzod arra fogsz nézni, amikor oda teleportálsz. És ez például nagyon sok ilyen Steam-es játéknál, meg a, a Steam-nek ennél a VR felületén, és ez nem így működik, hanem hogy le kell nyomnod azt a pöcköt, amivel így irányítasz, és így csak oda mutatsz valahova, és akkor oda fog teleportálni, és nem, vagy lehet, hogy ott is húzni kell, de hogy az irányt nem te állítod be, hogy merre nézel, hanem az ilyen automatikusan előre, és utána 90 fokokba tudsz elfordulni. Ami rohadt idegesítő, hogyha valami mondjuk pont ott van a határon, hogy 90 ja, fokba elfordul, és sehogy valahogy nem esik kézre. Hát az így... Mert ugye működik néhány játéknál ez a mozgás is, hogy te nyomod a pöckötés akkor, mintha lépnél. De még a forgást azt sem csinálták meg érdekes módon. Tehát erre majd nagyon kíváncsi leszek, hogy a, a rezidentív öné ez, hogy oldották meg, mert úgy, ott látszólag lehet forogni. Hát, de ott meg úgy hogy azt hiszem, ilyen 10-15 fokonként mész, nézel jobbra és balra. Uh -huh, uh -huh. Az még Tehát, lehet, o... hogy működhet is, ha? De nekem az, az például tök furcsa. Tehát hogy én néztem gameplay-t, is, és annyira furcsa, hogy így, hogy így folyamatosan állítgatja, hogy oda nézzen, uh -huh. de közben ő is hajol, mert ugye, ahogy ja, ő jaj. elhajol, úgy is fordul, az de is közben fordul igen, mész, igen. és közben meg így mész, és miközben váltod azt a szöget, olyan gyorsan csinálod olyan, mintha szagatna játék kicsit. Igen, igen, igen. Az de ezt szerintem kell, mert az agyod. Az agya lesz még föl tudja dolgozni, hogy így villannak dolgok és elfordulnak. Viszont, ha ott valós időben forognál, tehát azt is meg lehetne csinálni, szerintem úgy kidobnál a tacsat, mint a huzat. Ja, igen, igen. Mint, hogy az, mint, az egy, mint egy normális FPS-ben, amit kontrollál irányítasz. Tehát, hogy nem az, van, hogy állítgatod, hanem hogyha elhúzod jobbra, akkor jobbra fordulsz, addig, ameddig húzod. Ja, ja, ja. Tehát, egy így, az... szerintem az így nem működhet. Nem tudom, hogy én mindig azt tartottam magamról, hogy én nem vagyok hányos fajta. Én nagyon ritkán, ritkán hányok, és akkor is általában alkohol miatt. Úgyhogy lehet, hogy én ezt, ezt kibírnám bár Há, ki kell próbálni. De így, elsőre nagyon durva. láthatlanban nem tudom megmondani, meg azt, hogy mi lett az élmény. Tehát most azt mondom, hogy ez engem annyira nem érdekes, lehet, hogy fölvenném no. a fejemre, és azt mondom, hogy na jó, most ezért fog gürcölni két évig, hogy ez meg legyen egy olyan géppel, hogy ihajtsuk <gül> <gül> Hát nagyjából ez volt, amikor a play megnéztük a ezt a VR-dolgot. Igen, akkor megnéztük ezt a hülyeséget, hogy mi ez. A nem, szalad. én már akkor is. Engem, tehát én, én még régebben az egyik fejlesztői verziót próbáltam, de ugye ilyen ülős körbe-körbe nézel, meg előre, hát nem nagy kaland dologba, de ott már tudsz lövöldözni, meg tudod, csinálni dolgokat, az már sokkal izgalmasabbnak hangzott, és tényleg tök jó működik, tehát én akkor azt mondtam, hogy majd az egyik vesémet eladom, és nem kellett eladni, mert volt az az akció, úgyhogy Ja, vessékre volt az akció. Jaj, ja, vessékre. vesékre. Ogy olcsó volt a vese. Olcsó, a, vese a vese drága volt a VR, igen. Meg, meg, meg olcsó. olcsó és igen. így, így egy, egy, kijött egy ilyen szint. Igen. De egyébként hogy vannak tök jó játékok, és az a durva, hogy van amelyik tök ingyenes. Amit így nem értek, hogy most ezek most mit csinálnak. Tehát ezek most a kísérleteznek azzal, hogy kidobnak valamit, megnézik, hogy működik-e VR-ba, és utána csinálnak egy teljes játékot, amikor rájönnek, hogy igen, lehet, hogy fura, hogy vannak olyanok, akik tényleg kísérleteznek, és nem azért csinálnak valamit, hogy abból halálgazdagok legyenek, hanem hogy megnézik, hogy mit tudnak velük. Hát, de tehát ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni egy ilyen pénz, hát kell. pénz kell. Igen, igen, igen, nem igen, is ez kevés. Jó, de mondjuk például ez lehet reklám is, mondjuk most a, ugye beszéltük korábban, hogy a valv csinált ilyen, ilyen, ezt a lab dolgot, amik különféle dolgokat. Például aki azt csinálta, az valószínűleg azért csinálta, hogy a valvnak ez reklám legyen, és a valvnak pénz Tehát hogy ezek, ezek simán benne vannak ilyen pakliban. Most, most például nézek egy olyan játékot, ami ilyen, ilyen detektíves játéknak tűnik, hogy ilyen ablakból nézel kifele és fényképezgetsz. És ez is tök ingyenes játék. És így tök, tök jó meg van csinálva. Tehát jól néz ki a grafikája. Itt tényleg olyan, mint egy ilyen, tudod, ez a nyomozós megfigyelős. Igen, játék, igen, hogy te igen, ott tűsz az ablakba ilyen órákon szólsz. át. Jajö, jaj, körülbelül. Te vagy, is, vagy a, a, a bliknek egy egy és, pe, és ez, ez is tök ez... ingyenes, és látszik rajta, hogy van benne munka, és akkor ránézel egy ilyen, mit tudom én, alatta a listán egy másik játék. Ez mondjuk, ez is csak 10 euró, de itt annyi, hogy VR-ban nézhetsz szobrokat. <gül> 10 euróért. <gül> Jó, mondjuk ha belegondolsz, most nem tudom, mennyi egy múzeumba baj egy, de le, lehet, hogy olcsóba megúszod. És itt lényegben tiéd a szobor. Így van. Így van. Ja, Megfogni, ja, így se hát tudod. Ott, hát ott nem lehet hozzá múlni. Megfogod és de. a sarokba. De mondjuk ez alatt, hát ezt nem is értékelem. De van egy ilyen q cool ami olyan, mint úgy régen volt az a játék a Tron, talán. Az nekem is megvan az a játék, amúgy. És abban lehetett ilyen, tudod, van ilyen motorokat nyomatni és ilyen fénycsikot húzni maguk után. Na. Hát konkrétan ez. Ez még nem is néz ki rosszul. Hát, na mondjuk szerintem pont az a játék, amin hányad magad, mert én azt VR azt nélkül t -t -t. játszottam, és, és már az is olyan volt, hogy te úristen alig Ez kicsit más, hogy működik, mert ezekkel lehet ugratni. Igen. Hát, hogy húzza maga után a fénycsíkot, de hogy így át tudt ugratni a másik fénycsíkot. Így van. Meg wow. egy kicsit más a, az irányítása is egésznek. De legalábbis, Tényleg. hogyha most ugyanarról beszélünk, mert nem tudom, mert én ezzel régebben játszottam, de nem tudom, hogy most ez nekem megvan, vagy csak béta volt. Nem, én ezt, ezt mondom, elvígy küldöm neked a linket. Kukkants rá. Lehet, akkor a is. Ez a q bike Szárb cyberpunk motoszájkol. Ja nem, én ezzel, én ezzel csak ezt nekem <gül> nincs meg, csak a béta ja, nem, tehát ez viáros akkor azért nem Én játszott. Kifelé lehetett. Á, igen, De hogy ez ilyen üzét itt lehet ukratni meg például paromságokat, és ez, ez, ez 10 euró. De például ott van, amit már nagyon kinézte magának, az a játszanék is, ez az Arizona Sunshine, ami 40 euróba kerül, és általában az is baszott rövid. Hát az is ilyen órákban mérhető, ha jól rémlik. Én ja, megnézem annak mi a. Ó, New Content Available van benne. Na, akkor nem tudom, beletették a settings-t. De mi akkor is 40 euró? Én ja, meg a Killing Floor-nak is van tényleg egy ilyen VR verziója. Azt nem tudom, ez még csak készül, vagy már kész van-e? Azt nem tudom, de az állítólag ingyen lesz, hogyha megvetted a kettőt. Tehát, ha megvan Igen. a Killing Floor 2, akkor azt ingyen kapod, azt hiszem. Mint hogyha... Á... Hát én, én az E3-on vagy, nem is tudom, hol szerintem így jelentették, hogy az ingyenes lesz, hogyha neked megvan. Hát én azt nagyon, nagyon csipálsz, nem. De hogy az sem nagy ilyen nagy durranás, ahogy itt van valami cucc, de ez, ja, ez egy film, az nem az. Mindez szépen lassan, az egyrapodnak a járcuccok, és akkor most már tényleg, egy-két éve még mindenki azt mondta, hogy ne vegyél szemüveget, mert egy roha kettő durva gép kell hozzá, három még játék sincs rá, meg semmi. Extra, ezek pedig piggyig most is kábül. Hát jó, de most legalább hát. már van rá cím, amit, amit úgy tudsz használni is. Hát van, de mondjuk több, tehát legtöbb ilyen alig egy keveset, és. Hát, és megosztanak. Jó, igen. Aztán utána megjá. körülbelül annyi, hogy majd jönnek a haverok, és megmutatom, hogy néz. Hát itt van ez a jobb szimulátor például, ez is 28 euró. Azt mit csinálsz? Matad össze, visszaraksz dolgokat ide-oda. De nekem, nekem az nem kell jobb szimulátor, Rága. hogy elvegyék a kedvemet a napomtól. Elég, elég, elég, hogyha elmegyek tényleg jobba. <laughs> ja, körülbelül. Ja, vagy egy fruit nincs például, VR-ra 15 euró. Az még nem is számítan soknak. Igen és az is körülbelül három dinnyét felvágsz, meg négy almát, és azt, utána már... Ja, aztán örülsz neki. Tehát ez a, ez a minél több pontod legyen, mert mások a versengetz ez dolog, ez, ez füllet ki a leghamarabb. Szerintem. Ez nagyon amúgy. Ivalkül, e amiről korábban beszéltem, az is 40 euró. Csak azt hiszem, még lehet, hogy egy óra sincs. Akkor a Superhot VR cucc Szóval még lehet, hogy be kéne húzni így akciósan ilyen bandülbe, mert ugye van egy ilyen bundle, amiben a SuperHut normál verziójával van összecsomagolva, és az nekem már megvan. Ilyen, Tehát az nekem levonja a bandülből, meg lejön a bundle-kedvezmény, és így, mondjuk így kerül 18,4 euróba kb. És mennyibe kerül magában? Csak a nélkül? A, a SuperHut-os VR-os magában, igen. Hát ugyanegyobb, mint a Hat, ami 23 euró. A 6 eurós póról zötött. Hát... Nem tudom. Ja, ja, nem tudom, mert az a baj, hogy megszerintem... ez is marha rövidállító. Igen, tartalomban ez nem fog annyit hozzádobni. Tehát ilyen... De első, ebből egy csomó minden hiányzik, ami a játékban benne van. Tehát a, a szuperhatban ban van ilyen, ilyen végtelenített mód elvileg nagyon jól, a sztorin kívül. Nagyon jól És beszéled le benne. magad arról, hogy megved. Tehát, hogy felhoztad... De aztán Aha. saját magaddal meg is vitatod. De hát olyan. én ezem a végig mentem, tehát most csak vázalom, hogy mire jutottam <gül> lényegében. Szerintem hát ennyi az ennyi. Most, most a Battle ból van 10 euró, ilyen ládákból. Most, most úgy számolom a játékokat, hogy minden 10 euróval olcsóbb, <gül> és hogy mit kéne megvenni így. <gül> De hát még így is azok, játékok. járják. Akkor kezdesz, ke kezdesz bejönni az én világomba, amikor a kártyákat eladodnak, a cségoládák, meg a, ládák, meg azt Lát, kínják, a kártyákat is akkor, el ó, kéne adni? Ó, hát a kártyákat azokat el kell adni, azokat instant el kell adni. Hogyha van olyan játék, amiből nem érdekel a kártya, hogy hát háttérnek, meg ilyenek, akkor azt el kell adni a francba. És nekem csak olyan játékaim vannak. Jó, igen, meg az ias az IA játékok azok még menők, ha működik, ha nem. És eddig a legjobban egyébként a de csak akkor jó, hogyha felhúzod a, a trekkerrel, nem? Tehát ez akkor az akkor poén. Tehát, hogyha kontrollerrel lövöldözöl, akkor az így jó Ja, persze, persze. Vagy De nem a trekkerrel, minden... vagy mi az motion controlrel? Aha, motion controlrel. De az hát én mindent ilyen motion controlrel játszok, amit eddig mondtam kb. A betűnés Jaj, is Én kérök elnézést akkor. Hát, ha van, érted. Ja, hát az jön ki a VR-nek igazából az ereje. Amúgy ez Itte? igaz. Megnyúgász meg dolgokat. Tehát akkor ennyi erővel azt csinálom, hogy két centírére izé, ülök a monitortól, és ott a kontroll, a kezembe, is ugyanott vagyok. Jaj, jaj, ja, ja, és, és teszek a fejemre ilyen pulcsit, ilyen. meg a monitorra, hogy így sem és akkor ilyen. ez majdnem ugyanolyan. Ez a VR free version. Így van, így van. <laughs> két lencsét bebasszol még a szemed elé. <laughs> ja, én meg is vakuljak. Teljesen. Itt van egy ilyen játék, Eagle Flight. Hát ez körülbelül annyi, amennyit. ez a Jubiszot csinálja. Hú, ezt reklámozták el három, amikor a fejeddel kell repülni. Igen. És ez 40 euró. Na jó, jó. Tehát így, de ezért mondom, hogy itt azért vannak, vannak, vannak árak ahhoz képest, hogy egyébként meg így ez mi? Tehát akkor ennyi vedd meg a Bundle Starson a VR bundle -t. Nehogy valaki megvegye. Nehogy valaki megvegye, mert csak szarjáték van benne. De ennyi vedd meg azt. És mondom a legjobb játékok, amiket az Oculushoz adtak, az a roborikol, meg van egy az a Dead and Buried nevű lövöldöző. Tényleg arról is beszél. azt is tudtam játszani már Múltiba. Mert azzal rohadt kevesen játszanak, viszont viszont tudtam a és és tök szórakoztató. Tehát azt a részét próbáltam ki, ahol így. Ilyen karámokba kell lényegében állni minden játékosnak, és a honnan lövöldözni kifele és közben megjönnek a, a zombik, és akkor azokat kell. De ilyen rajzfilmszerű zombik, tehát nem az a nagyon ijesztő cucc. ilyen shooting range-en lennél, mondjuk. De, igen, igen, körülbelül. És akkor így versenyzel a másikkal, hogy versenyzel. versenyzel jön, hát meg úgy úgy együtt, ez inkább ilyen kóp, tehát hogy itt túl kell élni, mert hogy jönnek, és akkor felzabálnak és akkor valakit megesznek, ugye az, az kiesik, és akkor a többieknek kell addig kitartaniuk. Hát akkor ez végül is egyébként... plants versus zombies, csak plants nélkül. Jó, <laughs> végül is igen. Olyasmi. <laughs> vr árban igen. Mármint az additive te... lens versus zombis, amikor sávokba jöttek a zombik arra. És mondok, tök jó, hát nem, mint itt össze-vissza jönnek. Tehát így ja, azt hittem, hogy Meg van benne boss fight is, tehát van egy olyan pálya, ahol egy ilyen kocsmában kell lövöldözni, és ugye ott is jönnek jobbról balról a zombik, meg van, amelyik lőni is tud, tehát így fedezékbe bújik, és akkor tudod onnan kilő puskával. Azt egy kicsit nehezebb lehet meg a, a pultnál van egy ilyen csapos ilyen boss, aki mindig dob egy ilyen Molotov koktélt, és azt úgy kell megölni, hogy amíg a kezében van, tehát amíg gyorsan feltűnik, akkor a kezében szét kell a Molotov koktélt, akkor kigyullad. És, és akkor ő, így ő kapja a HP. És ah. akkor ő kapja, igen. Ha viszont, ezt cikkötletre hogy hogyha viszont eldobja és oda dobja valahova, és ott kigyullad, akkor a zombi, ami armegy, az ilyen, ilyen erősebb lesz, tehát több töltényt kell meg ilyen nagyobb. Tehát akkor is a Molotov nem is téged sebez, hanem ilyen buff. Szerűen. Igen, puffolja az ombikat. Jaj, Hát téger is sebez, mert rá is el tudja dobni. Tehát, hogy ha dobja, akkor kigyulladsz, ami így sebez. Még közben őnek is, szóval azért jó puffajáték. Meg így ott elég érdekesen megoldották a töltés animációt, mert ugye a legtöbb játéknál úgy van, hogy egy dobd el a fegyvert, azt szerez újat, vagy a teleportál fegyver hozzá, és akkor nem kell újra tölteni. Viszont itt úgy oldották meg, hogy ezek ilyen vadnyugati fegyverek, tehát így ilyen revolver, meg Igen, vagy igen. És így úgy lehet újra tölteni, hogy így, így lényegében jó oldalra csapod, és akkor ki, rá, ki csapja a forgótárat, ahol ugye a töltények vannak, és amikor visszarántod, akkor már fel lesz töltve. Tehát, hogy így oldották meg az újra töltést, ami szerintem jó működik. Mekkora a ezt van egyenként be kellene rakni? <gül> ja, igen. <gül> meg vannak olyan fegyverek, azt hiszem puska is van benne, azt nem nagyon láttam, de ilyen robbanó töltet, amiben így előre kell kirántani. Tehát, hogy így. Mint a, a tupla csövű vadászpuskát tudod, hogy előre bukik, és akkor ott a csöve. Ja, igen, és ott a két. És olyan akkor, olyan oda, két és akkor előre rántod és utána vissza rántod, és akkor fel van az is töltve. Tehát mm -hmm. ez, ez ilyen tök meg meglett olda. Csak hát azzal játszanak túl sokan, pedig mondjuk ezt is ingyen adták a játékhoz. Vagy a játékhoz a kontrollerhez. Hát jó, de még nem is sokan vettek ilyent, ilyen izét. Tehát most... Meg a rókázó saját még egy keveset. Márci múltkor is említettem. Most egy kicsit többet játszottam vele. Az műtéga elég szimple játék, viszont hát ez megint egy másik kategória, hogy egy ilyen platformer játék, és milyen tök jól tud működni, hogy, hogy te ezt 3D-ba látod uh -huh. így magad előtt. Tehát egy 3D-be tud mozogni a kis figura, és itt olyan, mintha egy asztalon rohangálna egy ilyen, egy rajszín figura, és akkor azzal azt irányíthatnád. Tehát ez is ilyen jó pufa. Meg, hogy így hátra tudsz nézni a pályára, ami már végig mentél. Az is ilyen érdekes élmény. Ezt is ki kéne ma játszani, amikor Mondjuk az tényleg nem egy nagyon bonyolult játék. Tehát is szelegeted a rókával, a pénzeket, meg így dobozokat törsz össze. Mondjuk ilyen gyerekbarát legalább. Sok zombi. A zombit fejből lövős játékról nem lehet elmondani. Igen, A kis zombizás után jöhet egy kis ja, ja, ja. rókás. Jaj, jaj, jaj. Rókázás Egy Jaj, rókázás, hogyha hát már tényleg kell a vödör. És egyébként van az a zombis játék, azt már korábban reklámoztam, ez az A. Átek Szybernetik, vagy mi a címe? Igen, ez a címe, ezt, ezt magyarok csinálják, és ez volt még kint a Playton. És ebben van olyan, hogy az egyik pöcökkel lehet menni, konkrétan. Tehát így mozogsz, uh -huh. mintha lépnél. Mondjuk az a fordulás abba sincs, tehát ott, ott semmilyen szinten nincs fordulás, még ilyen 90 fokba se. Viszont ott a teleportálás, mondjuk úgy, jó működik. De mondjuk ennél a játéknál ugye ez még korai hozzáférés és cucc, tehát remélem, még fejlesztenek rá nagyon sokat. Elvileg raknak bele story módot. De majd meglátjuk, meg hogy mennyi, mennyi a dolgon. Na most még ilyen körbe-körbe rohangálsz, és mennek rád a zombik, mintha egy ilyen dróton húznak felédőket, és te meg lelövöd. Maga a lövöldözés az tök működik, hát a zombik az azok nem valami nagyon jó ai vannak megáldva. Hát Roborikorban jobban működnek a robotoknak a, mozgása, jó, a zombikhoz nem is hogy szaladkálnak, beállnak, lőnek, ugranak a zombi meg kell, mint húznák felé, tényleg egy dróton, és akkor hát, meghalsz a végén, amikor már túl sok van. Igen. <gül> az még nagyon idegesítő, hogy ebben a játékban nincs más végkifejlet, csak ez a hordákban jönnek rá a zombik, és a végén megdög lesz. mikor már nem tudsz fegyvert felvenni, meg mit tudom. De akkor ott meg sem tudod nyerni, kvázi. Hát nem nagyon. Hát minél több pontot tudsz szerezni ez benne a lényeg. De jó, hogy úgy szerzel pontot, hogy a végén megdög lesz. Ez annyira igen, szép. Igen. igen. igen. Majd lehet, hogy ráégrök hogy... Lehetne bele valami, valami főboss vagy nem a, tudom Valami is, lehetne, az ami... A legyőzet, akkor az am jó. Amit lehet élvezni, mert itt konkrétan megzobálnak a zombik, mert hát nincs más fejlet, és így azt mondod, hogy jó, akkor én most kilépek. És így ennyi. Na jó, van, hát akkor alakulnak a VR-os ja, Az a lényeg. Ja, Erre a batman én nagyon kíváncsi lennék. Tehát e ez miatt talán sajnálom, hogy nincs VR-om. Mert még a resident érdekel annyira, de ez a Batman, ez, ez nagyon... Nem tudom, hogy ott helyileg vannak-e ilyen VR-cuccok. Hát, El elvileg már egyre több helyen nyílnak ilyen helyek, ahol 5000 forint per óráért ki lehet próbálni. Ja, tényleg azt sem lehet, hogy a plázában itt van. Figyelj, ha belegondolsz, a játékára teljes áron 20 euró, ami több mint 5000, egy óra alatt kiátszod. Ja, akkor 5000 forint per <laughs> óra, az még, még marad is itt. Igen, igen. Nem lesz meg ugyan a játék, de többször úgy se ki. Én kijátszom, és hogyha végeztem, Aha. még a barátnőmnek is meg tudom mutatni. Ja, ez jajan. egy tökéletes teljesen. Működőképesnek hangzik a koncepció. Azt utána nézek erre, erre még nem is gondoltam, baszló. És hát tényleg tiszta vagyok. Hát ez akkor nem is kell Jó, semmit. Jó, elég semmi drága azért. De ha, ha figyelj, ha vársz egy playitig, ott ingyen ki lehet próbálni. Ugye nem játszhatod végig. Ja, <gül> igen, ott, mert ott a tíz évesek. Hogy ott, ott beállsz megy. a sorba, és akkor tudod, ha ott most akkor jobb van, akkor azt próbálod kibazd meg, mert az van belőle. <gül> ja, te én nem akarok. Te most oda megyek, és akkor azt mondják, hogy itt próbáld ki a jobb de én ezt nem akarom. <gül> és, ja, és akkor Nem jön a más kell. sorba. <gül> ja, igen. Egyébként nekünk mákunk volt, mert amikor a Play-en beálltunk egy ilyen. ott, ott lehetett kipróbálni, és így. Volt egy hely, ahol egy lövöldözős játék volt berakva, a másik helyen azt hiszem, ott ilyen jobszimulátor, meg nálunk is valami jobszimulátor, a matatós szar volt abba a sorba és akkor mondták, hogy akkor most újra fogják indítani, és berakják a roboríkol, tudod. Uh -huh. És így, hát itt a robotokat kell lőni, és egyből át, akkor jó sorban állunk, akkor maradunk uh -huh. is itt. Képz, Képzelem hát volt, az... olyan, volt olyan elvetem, aki meg azt én mondta, hát ezt nem, lesz, nem hiszem el, hogy én a job ja, szimulától jobb szimulától jöttem ide. Jajajaj, dobálni akarok egy botot egy virtuális kutyának. Így van, így van. A Romániából azért jöttem ide, hogy ezt, ezt megkapjam végre. Ja. Mert hát utána majd beáll egy másik sorba. Jó, mondjuk a lehet, hogy az az igazság most itt rögünk, meg minden, de lehet, hogy tehát én, én nekem még nem volt s csak a fejemen. Tehát uh -huh. lehet, hogy nekem még a, még a job szimulátor is akkor a jmi ne Egyébként igen. Hihetetlen. <gül> tehát van egy, van egy ilyen kis játék, ami az Oculushoz. hát nem is játék ilyen kis tegdemó. Uh -huh. Mindenkinek azt rakok be először, az is a címe, hogy First Contact. Ami annyi, hogy fölveszed, és akkor egy helyben kell állni, tényleg csak ilyen asztalok vannak körülötted, meg egy kis ilyen videomagnónak tűnő valami, aminek ha lecsukod a tetejét, akkor így, így fölrepül, mert az egy ilyen kis robot. És akkor a robot ad neked olyan floppy diszkeket, és akkor azzal tudsz ilyen 3D printerbe egy kinyomtatni dolgokat, és azzal így üleskedni. <kül> és már mindenki azzal a játékkal azt úgy teszi le, hogy így, hú, hogy ez milyen király. És gondom akkor beteszünk valami jót. Ha ja, valami jót. Nem. Valami tényleg. Fasztán. De úgy mekkora köcsög vagy, hogy egy ilyen szarral indítasz. Tehát, hogy szerintem, hogyha jól indítaná, ez akkor is akkor az, az élmény, is jó, hogy... az is élmény. Tehát az is tök jó. Tehát, hogy először ugye azért így szokni kell a dolgot. meg, tehát Nem teheted be az embert egy olyan játékba, ahol fegyverrel, mit tudom én, teleportálni kell össze-vissza, hogy ja, a fegyvert, ja. mert először meg kell neki mutatni, hogy figyelj, így tudsz megfogni dolgokat. Okay. És akkor ebben a robotos be van ilyen lövöldözés is, mert az egyik cucc, amit ki lehet nyomtatni a printerbe, az egy pisztoly. És akkor tudsz célpontokra lövöldözni, és akkor ezt is tudod így kipróbálhatod, úgymond. Meg hát maga, maga az élménye, hogy ilyen 3D-ben körülötted vannak dolgok, meg a robot is így röpköd. Jó, pufa. Tehát akkor így kezdett, hogy először ezek ja. az asztalok, aztán jobb szimulátor, ja. Batman, és legvégül meg a pornó. <gül> igen, igen, <gül> pont ez szokott. Ez a, ez a tanulási fázis. <gül> <gül> így van. <gül> ja. De egyébként mondom, vannak érdekes, érdekes dolgok. Nem, mondjuk már így videók alapján már rohadt jónak tűnik, csak tényleg az a baj, hogy kicsit sokkal a érte meg, hát a gépem sincs olyan, tehát, hogy a igen, gépet is kell fejleszteni, úgyhogy úgy, lehet, hogy majd, majd egy pár év múlva, amikor kicsit már nem, <coughs> már nem ilyen nagyon luxus lesz, bár mondjuk már most sem mondanám annak, de főleg, ja, hogy hát a most, t nézzük. Igen, én is így voltam vele, hogy azért ugrottam bele, mert most hát ez az ez így mondjuk úgy határeset, és ha azt nézem, ez az Oculus pak, ez elég durva. Hát, hogy adnak... Tehát adtak hozzá, ugye van az a touch controller, uh -huh. amit tök király cucc. ugye maga a headset, kapsz hozzá egy Xbox One controllert, ami megint ott van, az is 20 forint, így ha külön akarod megvenni. Sőt, még lett Ugye a szenzorok, is. meg az Oculushoz még van egy ilyen kis távkapcsoló is. Uh -huh. Nagyon rámentek arra, hogy használható legyen ez a cucc touch controller nélkül is, mert ugye amikor kiadták, akkor nem volt, és akkor azért adtak hozzá volt, az igen. Xbox One controllert. hogy ez így valami legyen. De a touch controller, igen, nagyon durván meg hogy így szoftvereket is, tehát tök jó játékot adnak hozzá ingyen, akkor a valve játékokat is, amit ingyen adnak az, a valve a Steam-en keresztül, azokat is lehet vele tolni, tehát ez egy, szerintem ez egy ilyen tök jó vétel volt. Hmm. Nem tudom, mondjuk, ha belegondolok, gondolok, is hely az lenne, mert van egy kis szoba a házban, amit mi úgy mondtunk, hogy ez lesz a gyerekszoba, és végül is, hogyha ezt betesszük, akkor még gyerekszóba. <gül> Majd mondod, mondod azt asszonynak, hogy nem gyerek lesz VR. <gül> ja. Még olcsóbban meg... is megúszszátok, ja, nem kell egyetemre járatni, igen. nem vipsznek. Nem kell egyetem, meg ilyenek. <gül> Amúgy kell neki a hely, most nekem így a zero feltéve a két szenzor, és így úgy szoktam játszani, hogy kigurítom innen a kis széket, tehát hát ilyen tényleg tehát így két lépés oldalra, meg egy hátra, körülbelül ennyi, uh -huh. ami nagyon kevés. Úgyhogy néha azért figyelni kell, hogy ne basszam be az oldalplafont, meg a, az, asztal, az íróasztalon, meg kezdjek el hatotni. Ja, most én ahogy én nézem, ez, ez a szoba nagyjából egy 4x4 méter mm -hmm. körülbelül, úgyhogy itt, itt azért bőven lenne hely. Hát ott van. Ja. Tölszerelni a meg minden. Ráadásul üres is, mert még festés ja. cuccok vannak, úgyhogy mondjuk nekem is lehet, hogy még kéne szerezni legalább egy, hanem két szenzort hogyha teljesen ilyen Jöjj, még pontosabb legyen az érzékelés. Ilyen room scale-t akarok csinálni mm -hmm. hát most úgy van csinálva, hogy elvileg két szenzort, van előre ez lenne a standard meg lehet ezt úgy is csinálni, hogy a két szenzor berakó egymással szembe, és akkor 360 fokba teljesen jól lát <kül> viszont mászkál még ott sem nagyon tudsz mm -hmm. tehát minimum három szenzor kell ahhoz hogy ilyen, ilyen szobában körülhatár, te, orról a területen így rendesen lásson mindenhol Néztem videót róla, hogy a négy az igazi. Tehát nem kell a négy, de az a tökéletes. Az e, nem kell a négy, de hogyha nem négy vagy, akkor ja. ha nem négy van, akkor köcsög vagy. Akkor egy igen, akkor... Nagyjából. Idióta vagy, hogy nem négyjel csinálod ember. Hát az a menő. Na szóval a négy az nem, nem olyan rossz. Hát hm. ott már mindenhol a teljes lefedettség ja, ami ja, ja. Tehát amikor egy szenzor nem lát, akkor jön az a rész, hogy így ott ragad valahol a kontroller a VR-ba. Ez ilyen idegesítő. És ez úgy kellemetlen? Igen. Eléggé. Jó, hát be kell tárazni, te meg kell hely, kell, meg hely. kell, meg minden Igen. ilyesmi. Mondjuk szenzort külön venni nem nagyon lehet normális áron, legalábbis. Azt, azt múltkor mondtad, hogy ez kicsit drága. Tehát ez ilyen. Jó, azt hagyjuk. Majd is nem egy az ára, akkor lehet, hogy beújítok. De most te egy, egyelőre erre tökéletes. Ezekre a kis játékokra. Megmondom, tök sok dolgot ki lehet így próbálni ezzel is. Van már videó is, tényleg, azt nem tudom, mondtam, hogy csináltak ilyen filmet. Ezt a mutogatást, lehet, hogy akkor mi nem mondtam, mert akkor még én sem próbáltam. Hogy van egy ilyen robot, tal egy ilyen kisfilm ilyen semmi, tehát nem is vicces, meg semmi, csak hogy a VR élmény átjön. Hogy van egy ilyen valami Miúbi, azt hiszem, az a címe a filmnek, és hogy te vagy ez a Miubi nevű robot, uh -huh. amit egy kisfiú megkap, hát vagy a szülnapjára, vagy karácsonyra, És akkor úgy is kezdődik, hogy kicsomagolnak téged, és akkor te egy. Ott tűz a székbe, és így rendesen érzed, hogy te tényleg egy ilyen kicsi robot vagy, és körülötted mászkálnak a, a nagy emberek. És köz közben megy a film, kirajzolódik a család, hogy akkor van a, van a nagy testvére a kisrásznak, aki egy ilyen lázadó tini. Ja, szokásos van kiség. A, van a kislány, kislánytesója, aki meg egy ilyen királylány, tudod. <gül> meg, tehát ez a típus család, az apuka elfoglalt, mert hogy mit mindig hívják dolgozni, milyen kiküldetésre kell mennie, és már ő se nagyon bírja. De, de te közben ezt úgy éled meg, hogy te egy játék, robot vagy, és így ülsz, és így a jelenetek úgy vannak kb. összekapcsolva, hogy mindegyik végén így kiírja neked, hogy milyen a, úgymond az állapotod. Uh -huh. hát, ahogy így egyre használtabb vagy annál, szarabbul működsz. De az egész élmény nagyon durva, hogy tényleg körbe tudsz nézni, meg van egy jelenet, ahol a a családfő csinál a fiának egy ilyen videót, mert hogy valamilyen ünnepre nem tudott lenni, mert el kell mennie dolgozni, de csinál egy videót, és ugye oda van téve a kamera, mellette ott a tévé, és ahogy te mozogsz vr úgy látod a tévén, hogy úgy mozog a robot, <gül> aki te vagy. <gül> igen, igen. <gül> és ez ilyen nagyon izé. <gül> nagyon vicces élemény. Ez már ilyen eredet, eredet kaliberű. Jaj, jaj, jaj. Jaj ezt nem direkt csináltam. Meg hát a Batman VR-ba is így a tükörbe lehet így. Vicces-vicces dolgok ezek. Hát mondom, nagyon gyerekcipőben van még ezt, a. el kellene indulnia valamenre. És majd ott lesz ez nagyon, nagyon megváltozva, amikor kijönnek a Betesda játékok, már tényleg Igen. ilyen triplás játékok, tehát jön a Fallout négy VR-ba, ami nem az lesz, hogy játszol vele egy órát és utána soha többet, Hát én azt várom a legjobban a falut négyet meg a Skyrim-et, hogy abból mit fognak jön. kihozni, hogy tényleg, az hogyha ha belerakják azt a tartalmat, ami ben van alapból abban a játékban, akkor az az első olyan játék, amiben mondjuk több száz órát bele tudsz ölni vr igen, igen, igen. És hiába azt, játszottad ki labból, az VR-ba gondolom teljesen más lesz. Hát más élmény minden játék, igen. Úgyhogy azokra kíváncsiak leszünk. Arra én is. Na jó lehet meg megkukkantom. Ja, csak hát az is 60 euró lesz mind a kettő, úgyhogy... Ja, de mondjuk abban már lehet, hogy érdemes is belefizetni ennyit, mert az egy teljes értékű triplás játék. Meg lehet, hogy Még majd lesz olyan ez... vagy lehet, hogy lehet, ha mondjuk megvan az eredeti, akkor kapsz valami kedvezményt. Hmm. Ki hát, tudja? Nekem mondjuk nincs meg. De ez egyébként ez úgy működne tök jól, hogyha beleépítenék az eredetibe, és te simán választhatsz, hogy te most VR-ba játszod, vagy nem. Mert hogyha mit tudom, én leakor hát szülni egy akkor játszol utána, mit tudom én, felveszed a VR headsetet, és akkor ugyanonnan folytatod, ugyanúgy a mentettárások megvannak, meg minden, az működne ilyen több. Hát ez lenne a legjobb, csak ugye ez a beteszé. Nem nem a legjobb. Hát persze, hogy nem. Az a baj. Vagy lehet, hogy kiadnak egy demót, például, az is, az is működhet. De ébként simá megcsinálhatnák azt is, hogy ott van az alapjáték, az kerül X euróba, vannak hozzá a DLC, stb. És lenne egy VR DLC. Amit ha megveszel, akkor tudsz játszani vr Hát ez vég is az. 60 euró. Há, jó, igen. De az nem egy DLC, mert az egy különálló játék lesz, az külön azt mentéssel, teljesen mindegy, meg mindenben. teljesen mindegy. 60 eurók kész. Ja. Jó, tehát tényleg, hogyha ez működni fog, akkor meg fogja érni azt a pénzt is szerintem. Ja, meg majd ugye a Sony bevásárolta magát a Resident evil -re, de hogyha az is lejár az az egy év. Igen, az is mindenképpen. Az is jön PC-re. Jönnek azért majd jó játékok. Várjuk a szeretettel. Addig, meg őket lehet, szeretette. addig meg lehet hülyeskedni ezekkel a kis shooter igen, a Bandősztásról ne vegyetek VR játékot. Igen, a csomagban. Hát... Csomagban nem, de mondjuk én ott vettem a Betmenes succes Igen, is. de egy külön-külön ott érdemes. amúgy már jó akciók szoktak lenni. És inkább é. ott vegyetek, mint a G2 árról. Yep. Vagy leárazáson a Steven is lehet. Így van. Néztem egyébként oculus is voltak e ilyen bandülök, ahol egész jó játékokat raktak össze, csak ők nem úgy képzelik a bandülőt, hogy az olcsó. Mm -hmm. <laughs> Tehát egy ilyen, ilyen 50-60 euró. Van benne három játék. Jó, azok mondjuk ilyen 20-30 eurósok, de ugye azért nem olyan olcsón kapod meg, mint amennyire szeretnéd. Akkor már ez végül nem nem, nem nem bándő csomagot raktak össze, hanem egy bevásárló kosarat. Hát, körülbelül igen. Hát az Jó, az nyilván olcsóbban kapod meg, mint ha egyenként lennéd meg őket, de azért még mindig elég árukkal áruk van. Amikor az az akció már lement. Lesz. Már amúgy sem vettem volna meg egyiket sem. Ez, ez még egy darabig így is lesz. Ezek, És én hülye rakták a játékokat. Voltam, hát volt hogy a három játékból mondjuk kettő az oké okay, volt, a harmadik meg az a me. Ez annyira engem nagyon érdekelt hát volna. Volt ilyen a hot vr is. Mm -hmm. Az is belerakták egy ilyen bundle-be. Hát ezeket érdemes nézni. hogy ezért lehet hozni jó dolgokat. Ja. Jó. Olcsóban. Hát mondom, rengeteg ingyenes cucc van. Igen. Mit érdemes kipróbálni. Jó van. Aztán akkor ha akinek... tél a VR piac, akkor lesznek sok jó játék is. Így van. És akkor már lehet, hogy meg fog jelenni a Daisy, meg a Playerannon, jó lesz a No Man's Sky, meg ilyenek. Jó azért, ez. <laughs> Erre azért nem. Yes. Senki ne, ne álljon addig fél lábon senki, hogy ezek a dolgok megtörténnek, mert nagyon be fog görcsölni. <laughs> az lábosztít. biztos, az biztos. <laughs> Mindenképp. Na, viszont kivégeztük akkor Témákat nagyjából. Elég alapos. Ahhoz képest, hogy hogy indultunk, mennyi témával ahhoz képest elég jól elbeszélgettünk ja. itt. Hát ez a víjárt. ez már csak így tudsz. megy. Víjárt utc elvitte, aki, akit nem érdekel a téma. Nehéz. nagyon Nehéz. sajnálom, de még szerintem lesz. Nehéz. Nehéz szavakba önteni, gondolom. Nehéz az élményt. De ja. majd, majd egyszer én is kipróbálom, megcsigez is, és akkor lesz ja. egy hatórás Simmel. podcast. Az, és mindenki nyáladzni fog a víjárt ez. <laughs> Na jó, van. Na, hát akkor köszönjünk el. Köszöntük a figyelmet, meg minden ilyesmi. Aztán legközelebb jövünk, nem mondom, hogy jövő héten, de megpróbálunk jövő héten. Addig hát, megküldjetek témákat igen. a Facebookra, vagy a clickplay.hu weboldalra. Kinek melyik szimpatikusabb, Twitterünk az jelenleg nincs, és nem is lesz, de ezt lehet csesztetni ezzel, aztán majd legfeljebb átasszolja nekünk, hogy aki csesztette őt, és hogy ez, őt ezt most nem érdekli, de... Majd... És ő pedig csesztet majd minket ezzel? Igen. Igen. És ez a csesztetési kör bezárul. <gül> Na, de addig is további jó játékot mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!